Фантастични новели Превод, Неделчо Дреганов Шитен Кимфу Джорд Шленджи мухата. Мохата господин Жан Ростан, който веднъж дълго ми говори за измененията мутациите. Винаги съм изпитвал ужас от звънците. Дори и през деня в кабинета си вдигам телефонната слушалка със свито сърце. Но през нощта, особено когато ме събуди от дълбок сънзвенът на телефона, предизвиква у мен истински животински страх, който трябва да овладея, преди да успея да се гласувам достатъчно движенията си, за да запаля лампата да стана и да вдигна слушалката. Тогава трябва да направя още едно усилие и да произнеса със спокоен глас. Артер Брунинг е на телефона, но едва след като позная гласа от другия край на жицата се връщам към нормалното си състояние и истински се успокоявам само когато разбера за какво става дума. И все пак с голямо спокойствие попитах снаха си как и защо е убила брат ми, когато тя ми позвани в 2 часа сутринта, за да ми съобщи тази новина и да ме помоли, ако обичам да предупредя полицията. Не мога да ви обясня всичко по телефона, Артер. Съобщете в полицията и после елате. Може би ще бъде по-добре да ви видя преди това. Не. Мисля, че е по-добре най-напред да предупредите полицията. В противен случай, кой знае какво ще си помислят и ще ви обсипят с въпроси. И без това трудно ще повярват, че сама съм извършила всичко. Всъщност би трябвало да им кажете, че тялото на Боб се намира в завода. Може би преди да ме видят, ще поискат да отидат най-напред там. Казвате, че Боб е в завода? Да под голем чук. Казахте, големия чук ли? Да, но не ме отруквайте с въпроси. Елате, елате бързо, докато нервите не са ми изменили. Страхувам се, Артер, разберете, страхувам се. И чак когато тя е затвори телефона на свой ред, ти спитах страх. Бях слушали отговарял се каш ставаше дома за някаква обикновена канцеларска работа и едва започвах да разбирам да осъзнавам това, което бях чул. В цепенен швърлих цигарата, навярно се я запалил докато говорех зан. Набирах телефонния номер на полицията и просто забите ми тракаха. Опитвали ли сте някога да обясните на един дримещ сержант от полицията, че вашата снаха що ви е съобщила, че е убила брат ви за електрически чук? Да, господина, разбирам ви много добре. Но кой сте ви? Името ви? Адресът ви? Так му в този момент инспекторто инкър пое слушалката и с това и воденето на следствието. Той поне изглежда всичко разбра. Помоли ме да го почакам. Да ще ме придружи добрат ми. Едва успях да навлека пантелона си и на рубашка да грабна едно старо сако и каскет, когато една кола спря пред вратата. «Имате ли нощен пазач в заводе, господин Брунинг?» запита инспекторът, като подкара колата. Не е телефонирал? Да. Не. Странно е това наистина. Вероятно брат ми е влязъл в завода през лабораторията, където често работеше докъсно през нощта, понякога дори цяла нощ. Но сър Робърт Брунинг не работеше ли с вас? Не, брат ми, извършва проучвания за сметка на Министерството на авиацията. Тъй като имаше нужда от спокойствие и от лаборатория в близост до място, където винаги биха могли да му измайсторят разни видове, малки и големи части, той се настени в къщата, построена още от нашия дядо на хълма близо до завода. Подарих му едно старо ателие, което вече не използваме и работейки по негови указания, моите работници го превърнаха в лаборатория. Знаете ли по точно в какво се състоят проучванията на Сър Роберт? Той говореше малко за своите работи, които са държавна тайна, но Министерството на авиацията сигурно е в течение. Зная само, че беше на път да завърши някакъв опит, който особено го интересуваше от много години. Доколкото съм разбрал от нас е се за дезинтеграцията и реинтеграцията на материята. Като едва на Малихот инспекторът влезе в двора на завода и спря малката си кола до полицая, който изглежда го очакваше. Нямах нужда да чуя потвърждение от полицая. Струваше ми се, че вече от години знаех, брат ми е умрял и с крака се каш от памук като тежко болен по време на първото си излизане слязох от колата. От сянката излезе друг полицаи ни поведе към ярко осветения цех. Останалите полицаи са бяха скупчили около огромния електрически чук, където трима цивилни инсталираха малки прожектори. Видях фотоапарата насочен към пода, събрах сили и погледнах натам. Беше по-малко ужасно, отколкото си мислех. Брат ми Секаш спеше по корем. Тялото му бе проснато върху двете релси, на които поставяха различните части, за да бъдат подвозени под чука. Човек би казал, че главата и дясната му ръка бяха потънали в металната маса на чука. Изглеждаше невъзможно, че биха могли да бъдат смазани и сплескани под него. След като поговори с колегите си инспектор Туинкър се върна при мен. Как може да се вдигне чукът господин Брунинг? Сега ще го задвижа. Искате ли да извикаме някой от вашите работници? Не ще се оправя. Ето вижте командното табло е тук. Погледнете инспекторе. Чукът е бил нагласен на мощност от 50 тона, а спускането му на нула. На нула? Да на нивото на пода казано по друг начин. И освен това е бил нагласен на единични удари, т.е. трябва да се повдига след всеки удар. Не знае какво ще ви каже Леди, анно сигурен съм, че тя не би могла да нагласи по този начин падането на чука. Може би е бил регулиран още с нощи. Невъзможно. На практика чукът не се нагласява на нула. Може ли да се вдигне постепенно? Не. Вдигането на чука не се регулира на скорост. Но все пак това става по-бавно побавно, отколкото когато чукът се нагласи на следващия един след друг удари. Добре. Бихте ли показали какво трябва да се направи? Навярно гледката не ще бъде приятна. Не на инспекторе. Ще се справя. Всички готови ли са, обърна се инспекторът към другите. Почнете, щом сте готов, господин Брунинг. С поглед върху гърба на моя брат натиснах до края голямото черно копче за повдигане на чука. Продължителното свистене, което винаги ме е карало да мисля за някакъв гигант, който си поема дъх, да бе последвано от лекото и еластично издигане на стоманената маса. Но все пак долових приглушения плясък от отлепенето и за миг изпитах панически страх, виждайки как тялото на брат ми се придвижи напред, докато една кървава вълна заливаше кафеникавата каша, която току-що чукът бе открил. Няма ли опасност да падне отново господин Брунинг? Не никаква, отвърнах и спуснах предпазния лост. И като се обърнах, повърнах цялата си вечеря в крепката на един съвсем млад полицай, който миг преди това бе направил същото. В продължение на много седмици и после през свободното си време месеци народ инспектор Туинкър се занимаваше със случая около смъртта на моя брат. по той ми призна, че дълго време ме е подозирал, но никога не е могъл да намери каквато и да е дреболия като начало на доказателство и най-малкия знак дори какъвто и да е мотив. Макар необикновено спокойна и уравновесена, амбе обявена за луда и затова нямаше процес. Моята снаха си призна, че е убила своя съпруг и доказа, че може отлично да се справи с функционирането на електрическия чук. Обаче отказа да обясни защо е убила своя мъж и как е станало тей, че той сам е легнал под чука. Нощният пазач много ясно бе чул грохота на чука, дори бе чул два пъти падането му. Броячът, който след всяка операция винаги се връща на нула, сочеше действително, че чукът е задвижен два пъти. Моята снаха обаче твърдеше, че си е послужила с него само веднъж. Първоначално инспектор Туинкър се съмняваше дали убитието действително моят брат, но различните белези от заздравели рани, между които едно нараняване от войната върху бедрото и отпечатъците на пръстите от лявата му ръка разпресваха всякакво съмнение. И още нещо, аутопсията показа, че преди смъртта си брат ми не е вземал никаква отрова. Що се отнася до изследванията му експерти от Министерството на авиацията прегледаха книжата му и взеха различни инструменти от лабораторията. Те водиха дълги разговори за инспектор Туинкари и му съобщиха, че брат ми бе унищожил най-ценните книжа и инструменти. Експертите от лабораторията на полицията откриха, че в момента на смъртта му главата на Боб е била обинтована и един ден Туинкър ми показа една разнищена дрипа, която все пак аз познах, че бе порано покривка на една от масите в неговата лаборатория. Ан бе настенена в Брудмуркския институт, където затварят всички луди престъпници. Синът и Хари, който беше 6 годишен ми бе поверен и бе решено да живее и се възпитава при мен. Можех да посещавам Ан всяка събота. Два или три пъти инспекторто Инкър ме придружи и дори научих, че хода ли сам да я види. Но никога нищо не можехме да измъкнем от моята снаха, която изглежда бе станала безразлична към всичко. Тя много рядко отговаряше на въпросите ми и почти никога на въпросите, които издаваше задаваше Инкър. Понякога се занимаваше с шиене, но изглежда любимото и занимание беше да лови мухи, които преди да пусне внимателно разглеждаше. Анима само една криза, поскоро нервна криза, отколкото криза на лодост, денят в който видяла една милосердна сестра да убива муха Дори се наложило да й бият морфин, за да я успокоят. Много пъти водиха детето при нея. Говореше му любезно, но не показваше никаква привързаност към него. Интересуваше се от детето си, както човек се интересува от някакво малко момче, което още не познава. В деня в който ам получи криза заради убитата муха, инспектор Туинкър дойде да ме види. Обеден съм, че в това е ключът на загадката. Не виждам никаква връзка. Клетата Леди Ан би могла да се интересува от други неща. Вниманието към мухите е също проява на лудостта и Мислите ли, че наистина е луда? Как можете да се съмнявате в това, Туинкър? Знаете ли, независимо от всичко, което казват лекарите, убеден съм, че Леди Брунинг е напълно пълно си, дори и тогава, когато наблюдава някоя мъха Ако приемем тази хипотеза, как тогава ще обясните поведението и към собствения и син? Едно от двете или иска да го предпази или пък се плаши от него. Може би дори го ненавижда. Неразбирам. Забелязахте ли, че никога не ловимах и когато той е там? Наистина, много странно. Но признавам, че все още нищо не разбирам. И аз също господин Брунинг. И много се боя, че докато Леди Брунинг не оздравее ние никога нищо няма да узнаем. Лекарите нямат никаква надежда да я излекуват. Да зная. Знаете ли дали вашият брат е правил опити из мухи? Не ми се вярва. Попитахте ли за това експертите от Министерството на авиацията? Да. Изсмяха ми се в лицето. Да разбирам. На вас ви върви господин Брунинг. Аз не разбирам, но все пак надявам се да разбера някой ден. Кажете, че чуартър дълго ли живеят мухите? Ние закусвахме и моят племенник заговори след като дълго бяхме мълчали и двамата. Гледах го над моят таймс, който бях подпрял на чайника. Като повечето деца на него възраст Хари имаше манията, бих казал дори таланта да задава въпроси, на които възрастните трудно могат да отговорят точно. Хари ме отрупваше с въпроси ито тъкно, когато най-малко очаквах. Когато понякога имах неблагоразумието да отговоря на някой от въпросите му, веднага последваше друг въпрос после още един и още един до момента, в който трябваше да се признае победен, заявявайки, че не зная. Тогава като голям играч на тенис, който изпраща безпогрешно топката си, той казваше. Защо не знаете, Чичо? Сега обаче за първи път ми заговори за мухи и аз изтръпнах при мисълта, че инспектор Туинкър би могъл да бъде тук. Представих си какъв поглед би ми отправили как на свой ред би задал въпрос на моя племенник. Дори точно знаех както инкър би отговорили повторих не без стеснение думите, които той сигурно би казал. Не знае, Хари. Защо ми задаваш този въпрос? Защото видях отново мухата, която мама търсише. Майка ти е търсила някаква муха? Да тя е пораснала, но аз я познах. Къде видя отново тази муха и какво особено има в нея? Върху писалището вича Чуартър. Вместо черна тя има бяла глава и много особена лапичка. Кога за първи път видя тази муха Хари? Същия ден в който татко замина. Беше в неговата стея и аз я хванах, но мама дойда и ме накара да я пусна. После ми каза отново да я намеря. Мисля, че после и мама поиска да я види. Навярно отдавна вече е умряла, казах аз като станах и бавно тръгнах към вратата. И веднага след като я затворих за един скок се озувах при писалището където безрезултатно затърсих мухата. Думите на племенника ми и увереността на инспектор Туинкар, че мухите имат някаква връзка с смъртта на моя брат дълбоко ме бяха смутили. За първи път се запитах дали той не знае много повече отколкото предполагах. И също така за първи път си зададох въпроса дали моята снаха е наистина луда. Някакво странно усещане, някакво чувство на ужас нарастваше в мен и колкото повече мислех, толкова повече се обеждавах, че Ан не е луда. Докато една необяснима нещастна случка проява на лудост колкото и неразбираема колкото и ужасна дей тя беше приемлива мисълта, че моята снаха е могла при пълно съзнание да убие брат ми по такъв жесток начин. Зили без негово съгласие, ме караше да се обливам в студена под Каква би могла да бъде ужасната причина за това чудовищно престъпление? И как в действителността било извършено то? Припомних си всички отговори на Ан на въпросите на инспектор Туинкър. Той бе задал стотици въпроси. Ан бе отговорила съвършено ясно на въпросите отнасящи се до живота из моя брат. Както изглежда щастлив и спокоен живот. Тънък психолог Туин Кър бе човек с голям опит, който умееше да чувствува да отгатва лъжата. И той като мен бе убеден, че я бе отговорила откровено на въпросите, на които се бе съгласила да отговори. Но имаше и други въпроси, на които тя винаги отговаряше по един и същ начин и с същите думи. Не бих могла да отговоря на този въпрос, казваше просто и спокойно тя. Повторението на един и същ въпрос не я нервираше. Дори нито веднъж по време на многобройните разпити тя не опрекна инспектора, че вече е порано някакъв въпрос. Задоволяваше се да повтори, не бих могла да отговоря на този въпрос. Този шаблонен отговор се бе превърнал в внушителната стена, която Туинкър не успя да пробие. Напразно се опитваше напълно да промени темата на разговора да зададе въпросите без каква той да е връзка с нещастието. Без да нервничи Ан винаги отговаряше спокойно и учтиво. Но щом макар и по заобиколен начин Туинкър споменаваше за нещастието той се натъкваше на стената, не бих могла да отговоря на този въпрос. Като навярно не искаше да бъде заподозрян някой друг Ан показа как самата тя е задействовала електрическия чук. Бе ни показала, че много добре знае как да го пусне в действие, да го нагласи на сила и желаната удар на височина и тъй като инспекторът ти подхвърли, че всичко това съвсем не доказва, че е убила своя сепроканни, показа как докато е натискала електрическите копчета с дясната си ръка се била подприяла с лявата ръка на желязната греда до командното тебло. Вашите експерти би трябвало да открият там отпечатъците от пръстите ми, бе само добавила тя. И отпечатъците от пръстите и наистина бяха намерени. Туинкър бе установил в отговорите и само една лъжа. Ан твърдеше, че задвижила Чука само веднъж, докато нощният пазач заявяваше, че е чул Чука да се спуска два пъти, а и броячът, който в края на работния ден бе нагласен на нула също показваше две след щастието. Известно време Туинкър се надяваше да пробие стената на мълчанието и благодарение на тази най-негрешка. Но един ден ана е спокойно запуши тази дупка като заяви да излагах, но не бих могла да ви обясня защо излъгах. Това вашата единствена лъжа ли е? Веднага бе запитал ин кръзна надежда да я смути и да вземе инициативата в свои ръце. Но докато той очакваше шаблонния отговоран каза, да това е първата и единствена лъжа. И Туинкър разбра, че Ан идеално бе запълнила единствената пукнатина в своята защитна стена. Изпитвах нарастващо чувство на ужас и отвращение към моята смеха, защото ако тя не беше луда, то тогава се преструваше на луда, за да избегне наказанието, което сто пъти заслужаваше. Туинкър беше прав, мухите имаха някаква връзка с трагичното събитие, освен ако и те също не бяха оправдание за лудостта и. Ако пък наистина беше луда и в този случай Туинкър бе прав, защото мухите навярно бяха ключът, който щеше може би да позволи на някой психиатър да открие първа причината на трагичното събитие. Като си мислех, че Тоинкър, сигурно по-добре от мен ще се умее да разнищи историята в един микръших да му разкажа всичко. Но мисълта, че ще се възползва от това, за да се нахвърли върху Хари и да го разтревожи с въпросите си, ме накара да променя намерението си. И друга една причина ме задържаше, отначало и самият аз не я съзнавах напълно. Страхувах се да не потърси и намери мухата за която говореше детето. Но мисълта за това ме караше да нервнича, понеже не можех да разбера защо се страхувах да не намери мухата. Спомних си криминалните романи, които бях прочел през живота си. Дори в най-заплетените мистерии криминалните романи въпреки всичко са логични. Тук нямаше нищо логично, нищо което да совпада. Всичко бе извънредно просто и всичко беше загадка. Не съществуваше виновният, който трябва да бъде разкрит. Обила своя мъж, а не бе скрила нито за момент това и дори показа как го бе убила. Наистина не можем да търсим логика в една драма на лодостта, но ако приемем, че това е драма на лодостта, как да се обясни необичайното пасивно поведение на жертвата, Брат ми беше учен от типа на седем пъти и мари един път режи. Не признаваше интуицията гениите. Някои учени си изработват теории, които в последствие се опитват да подкрепят с доказателства. Те се втурват в неизвестното с риск да изоставят едни вече напреднали следвания заради други, ако натрупаните опити в последствие не са достатъчни за да подкрепят избраната от тях изходна позиция. Брат ми, напротив, беше завършен тип на недоверчив учен, който винаги си запазва някакъв солиден пункт в подкрепа доказан и предоказан. С нищо не напомняше типа на неразсеялния професор, който върви под дъжда, стискайки в ръката си затворен чедър. Напротив, държаше се съвсем обикновено, обожаваше децата и животните и никога не се поколебаваше да прекъсне работата си, за да отиде на цирк с съседските деца. Обичаше логичните и точни игри като билярд, тенис, бреч и шах. Как тогава да се обясни смъртта му? Как и защо сам ще легне под огромния електрически чук? Не можеше да става и дома за някакъв глупав бас, за някакво изпитание на смелостта му. Никога не се басираше и не можеше да търпи хората, които се басираха, с риск да ги разсърди той им подхвърляше, че басът винаги е сделка сключена между един глупак и един кредец. Съществуваха само две възможни обяснения, или беше полудял или пък е имал някакво свое съображение да се остави да бъде убит по такъв странен начин от жена си. Дълго мислих и накрая реших да не казвам на инспектор Туинкър за моят разговор с Хари, но сам да се опитам отново да разпитам беше събота ден за посещение и тъй като моята снаха страдаше от кротка лудост от известно време ми позволяваха да я извеждам в голямата градина, където и бе даден малък парцел да го обработва както си иска. Тя бе насадила там рози, които и бях изпратил от моята градина. Навярно ме очакваше, защото много бързо слезе в приемната. Започваше да застудява и тя бе облякла мънтото си, предвиждайки нашата обичайна разходка. Запитаме как е синът и после по най-прекия път ме заведе на своя малък парцел, където ме покани да седна до нея върху груба пейка, изработена в работилницата на приюта от един пациент, който обичаше да се занимава с каквото му попадне. Свърха на чадъра си правех някакви подобия на рисунки върху пясъчната алея, като се питах как да започне разговора за да стигна отново до смъртта на брат си, но тя самата заговори първа. Артер бих искала да ви запитам нещо. Слушам Виан. Знаете ли дали мухите живеят дълго? Гледах я смайния два не и казах, че синет и преди няколко часа бе запитал същото но зрях възможността да нанеса най-после решителен удар в нейната съзнателна или подсъзнателна отбрана. Ан изглежда спокойно, очакваше моя отговор, надявайки се навярно, че се мъча да си припомня училищните си знания върху дълголетието на мухите. Без да я изпуска, мисочи, из отговорих. Не зная точно, Анна, мухата, която вие търсите тази сутрин, беше в моя кабинет. Ударът очевидно бе нанесен на място. Тя бързо извърна глава към мен. Отвори уста като че ли се готвеше да изпищи, но само големите й очи се каш крещяха от ужас. Успях да придам равнодушен вид на лицето си, чувствах че най-после предимството е на моя страна и че бих могъл да го запазя само зад маската на човек, който е в течение на нещата, който не изпитва нито ненавист, нито милост и дори не иска да бъде съдник. Най-после ран си поедах и закри лицето си с ръце. Артер. Обихте ли я? Промърмори тя тихо. Не. Но вие я хванахте, извика тя повдигайки глава. Носите я със себе си. Дайте ми я. Почувствувах, че още малко и ще започне да претърсва джобовете ми. Неан не я нося със себе си. Но вие знаете, нали? Вие отгаднахте. Неан нищо не сам отгътнал, само знае, че не сте луда. Но по един или друг начин, аз ще узная. Или ще ми кажете всичко, и аз ще преценя какво ще трябва да се предприеме, или пък. Или пък, какво кажете? Ще ви го кажа Ан. Или пък кълна, се, че инспектор Туинкър ще има тази муха в следващите 24 часа. Моята снаха остана дълго време неподвижна, като гледаше съсредоточено дланите на дългите си бели ръце, които бе отпуснала върху коленете си. Накрая, без да вдигне поглед, тя изрече. Ако ви кажа всичко, ще се закълнете ли преди да предприемете какво да е било да унищожите тази муха? Неан. Преди да узнае всичко, не бих могъл нищо да ви обещая. Артер, разберете. Обещах на Боб, че тази муха ще бъде унищожена. Трябва да изпълня обещанието си. Нищо не бих могла да ви кажа преди това. Чувствах, че отново ще изпадна в безисходно положение, Ан се упомняше. Трябваше на всяка цена да намеря някакъв нов довод-довод, който ще я накара да излезе от последното и укрепление, който ще я принуди да капитулира. В отчаянието си подхвърлих на слуки. Ан трябва да ви бъде ясно, че от момента в който тази муха бъде изследвана в лабораторията на полицията, те ще разполагат с доказателство, че вие не сте луда и тогава. Не артър. Не бива заради Хари, не бива. Разбирате ли очаквах тази муха, мислех, че ще успее да ме намери. Очевидно не е могла и е отишла при вас. Внимателно наблюдавах снаха си като се питах дали още се преструва на луда или въпреки всичко е наистина луда. Обаче луда или не чувствувах съвсем ясно, че успях да я поставя в крайно затруднено положение. Оставаше да преодолея и последната и съпротива и понеже се боеше за своя сина с Казах. Разкажете ми всичко Ан. Това ще позволи по-добре да закрилям Хари. Срещу какво искате да закрилете моя син? Не разбирате ли, че ако аз съм тук, то е само за да не бъде Хари син на една уседена на смърт обасена, защото е убила баща му. Повярвайте ми сто пъти бих предпочела смъртта пред живата смърт в този приют за Луди. А нас държа толкова колкото и вие да предпазя сина на моя брат. Обещавам ви, че ако ми разкажете, ще направя всичко, което е по силите ми да закрилям Хари. Но ако откажете да говорите инспектор Туинкър, ще получи мухата. Въпреки това ще се постарая да запазя Хари, но трябва да разберете, че повече не ще бъде господар на положението. Но защо вие нужно да знаете, погледна със странен поглед, изпълнен за омраза, Ан става дума за съдбата на сина ви, която е във ваши ръце. Какво решавате? Да тръгваме. Ще ви предам разказа за смъртта на моя клет боб. Вие сте я описали? Да. Приготвих описанието не за вас, а за вашия проклет инспектор. Бях предвидела, че рано или късно той ще се доближи до истината. Значи бих могъл да мога прочета. Направете както намерите за добре ертър. Ан ме накара да почакам малко, докато се изкачи до стаята си откъдето се върна почти веднага държайки в ръце издължа от плик. Подаде ми го с думите. Помъчете се да бъдете сами да не ви беспокоят докато читете всичко това. Добре, Ан ще го прочита като се прибера и още отре ще дойда пак да ви видя. Да го обичате. И тя напусна приемната без да отговори на моето довиждане. Чак когато се върнах от дома видях надписа върху плика, на когато по право се полага. Вероятно на инспектор инкър. След като наредих никой да не ме безпокои казах, че няма да вечерем и поисках само чай и бисквит и бързо отидох в кабинета си. Напразно изследвах стените тавана мебелите, не намерих никаква следа от муха. После след като прислужницата донесе чая ми и сложи въглища в огъня затворих прозорците и спуснах двойните завеси. Когато най сетне тя излезе от стаята заключих вратата и след като изключих телефона, от нощта на смъртта на моя брат винаги го изключвах, загасих всички светлини за изключение на лампата на моето писалище зад което се настаних и отворих издотия желт плик. Налях си чаша чай и прочетох върху първия лист. Това не е изповед, защото макар, че убих моя съпруг, което никога не съм скривала, не съм престъпница. Аз само точно изпълних неговото последно желание, като му смазах главата и дясната ръка под механичния чук в завода на брат му. Без дори да вкуся от чая обърнах страницата. Известно време преди смъртта си, моят мъж ме запозна с някои от своите опити. Той бе убеден, че хората от министерството ще му забранят тези опити като много опасни, но държеше преди още да ги запознае с тях да постигне положителни резултати. Докато домашни дни човекът бе успял само да предава в пространството звуки образи, благодарение на радиото и телевизията, Боб твърдеше, че е намерил начин да предава самата материя. Материята те тяло. Поставена в един придавателен апарат изведнъж се дезинтегрираше и мигновено се реинтегрираше в друг приемателен апарат. Боб считаше своето откритие като най-важното може би от изнамирането на колелото на сам. Той смяташе, че предаването на материята чрез мигновена дезинтеграция и реинтеграция представлява безпредседентна революция в развитието на човека. Това щеше да разреши в крайна сметка транспорта не само на стоките и нетрайните продукти, но също така и на човешки същества. Той човекът практик, който никога не мечтаеше, съзираше вече времето, в което няма да има нужда от самолети, влакове, коли, пътища и железопътни линии. Всичко щеше да бъде заместено от предавателни, приемателни станции в различните краища на света. Пътници и стоки, предназначени за изпращане, просто щяха да бъдат поставени в предавателни станции, дезинтегрирани и почти мигновено реинтегрирани в желаната приемателна станция. В началото моят съпруг имаше някои трудности. Неговият предавателен апарат беше разделен от приемателния му апарат само от една стена. Първият му успешен опит бе направен за обикновен пепелник спомен, който донесохме от едно пътуване във Франция. Още не беше ме запознал с за опитите си и отначало не разбрах какво иска да каже, когато стържествуващ вид ми донесе пепелника, заявявайки. Ан погледни. Този пепелник беше напълно дезинтегриран за една 10 милиона част от секундата. За миг той не съществуваше. Изчезна и повече нищо, абсолютно нищо. Само че атомите пътуваха между двата апарата с бързината на светлината. Миг след това атомите отново се събраха за да образуват пак този пепелник. Ба помолявам те. За какво говориш? Обясни ми. Тогава за първи път ми разкри подробностите на своите изследвания и понеже аз не разбирах той започна да ми прави малки чертежи придружавайки ги с цифри, но аз все още нищо не разбирах. Прощавай, Ян, каза той като се засмя от все сърце, щом видя, че все по-малко проумявам. Спомняш ли си, че веднъж прочетох една статия за тайнственото лютене на камъни, които прониквали със сила в някои къщи в Индия, макар че вратите и прозорците били затворени? Да спомням си много добре. Професор Дунинг, който дойде у нас да прекара уикенд, доказа, че ако няма някаква шарлатения, това може да се обясни само с дезинтеграцията на камъните, хвърлени от и тяхната реинтеграция вътре в къщата пред падането им. Точно така и дори добави, освен ако явлението не е станало поради частична и мигновена дезинтеграция на стената през която са минали камъните. Да всичко това е много красиво, но аз все пак нищо не разбирам. Защо например дори дезинтегрирани камъните спокойно могат да минат през стена или врата? Да, антове е възможно защото атомите, които съставляват материята не се допират, те са разделени един от друг с огромни пространства. Как би могло да съществуват огромни пространства, както казващи между атомите съставляващи една обикновена врата? Да се разберем, пространствата между атомите са относително огромни, те са огромни по отношение на големината на атомите. Така, например, ти тежиш около 50 кг и си висока е 2,55 ако всички атоми, от които си съставена, се залепят внезапно плътно един до друг, ти ще продължаваш да си тежиш 50 кг, но ще представляваш само малка топчица, която спокойно може да бъде поставена върху главичката на кърфица. Значи, ако съм разбрала добре, ти твърдиш, че си смалил този пепелник до големината на главичка на кърфица. Нран. Преди всичко този пепелник, който тежи две лунци би образувал само една маса, която едва ще може да се види под микроскопа, която мите, които я съставят внезапно плътно прилепнат един до друг. Това е само фигуративен образ. И все пак, веднъж дезинтегриран този пепелник лесно може да премине през всяко непрозрачно и твърдо тяло, през теб, например, без всякаква трудност, защото атомите веднъж разделени могат вече да преминат без трудност през масата на твоите разредени атоми. Значи ти дезинтегрира този пепелник, прекара го през друго тяло и след това горя интегрира? Точно така през стената, която разделя предователния от приемателния ми апарат. Може ли да знае тогава човек каква е ползата да се изпращат пепелници в пространството? Боб махна сръка с досада после като разбра, че приятелски се шегувам с него ми обясни някои от възможностите, които неговото откритие разкрива. Чудесно, Боб. Но надявам се, че ти никога не ще ме пренесеш по този начин. Ужасно ще ме е страх да изляза от другата страна като този пепелник. Какво искаш да кажеш, Ан? Помняш ли си какво бе написано на задната страна на този пепелник? Да разбира се. Думите, Made in France, които сигурно и сега са там. Да те са там наистина, напогледни Боб. Боб взе усмихнат пепелника от ръцете ми, но побледня, и усмивката му замръзна, щом видя това, което аз вече бях забелязала и което доказваше, че наистина той е успял да направи някакъв странен опит с този пепелник. Трите думи стояха там, но в обратен ред и можеше да се прочете. Това е нечувано, промърмори той и без дори да допие чая си се вторна в лабораторията откъдето където излезе чак на другата сутрин. След няколко дни Боб имаше нова несполука, която го накара да изпадне в лошо настроение много седмици наред. Притиснат от въпросите ми накрая той призна, че първият му опит върху живо същество се е провалил напълно. Боб ти направи този опит с Дандело, нали? Да, призна ми, то е гузно. Дандело отлично се дезинтегрира, но не се реинтегрира в приемателния апарат. И сега? Сега вече не съществува Дандело. Съществуват атомите на Дандело, които се разхождат Бог знае къде из е Вселената. Дандело беше малък бял котарак, който го двачат, бе намерили една вечер в градината. Една сутрин Дъндело бе изчезнал, кой знае къде? Сега вече знаех как е изчезнал. След серия от нови опити и дълги часове на безсъние, Бот, ми съобщи един прекрасен ден, че най-после неговият апарат работи безпогрешно и ме е покани да присъствувам на опитите му. Приготвих поднос с шампанско и две чаши, за да отпразнуваме подобаващо успеха му, защото знаех, че щом ме кани да видя изобретението му, значи наистина е напълно готово. Чудесно хрумване, каза той като взе под носа от ръцете ми. Ще отпразнуваме това с реинтегрирано шампанско. Надявам се, че ще излезе също те хубаво както преди дезинтеграцията му, Боб. Не се бой от нищо, Ан. Ще видиш. Той отвори вратата на една кабина, която бе просто стара преустроена от него телефонна кабина. Това е апаратът за дезинтеграция предаване. Обясни той поставяйки подноса върху едната буретка във вътрешността на кабината. Боб затвори вратата после ми подаде очила против слънца и ме заведе пред стъклената врата на кабината. След като и самият той си сложи черни очила, завъртия различни копчета разположени на външната страна на кабината и чух приглушеното обучение на някакъв електрически мотор. Готова ли си? Запита той като загаси лампата в кабината и завъртя някакъв друг ключ, който заля кабината с синкава светлина. Сега гледа и добре. Натисна някаква ръчка и цялата лаборатория силно се освети от нетърпима оранжев блясък. Във вътрешността на кабината съзрях нещо като огнено кълбо, което запръщия секунда-две. После усетих внезапна топлина върху лицето и врата си и миг по-късно виждах само тамни кръгове с зелено по края, също както след като човек е погледнал за малко слънцето. Ан, можеш да си свалиш очилата край. С малко театрален жест мъжът ми отвори вратата на кабината и въпреки че очаквах това, все пак дъхът да ми спря, когато видях, че табуретката подносят чашите и бутилката шампанско бяха изчезнали. Боб тържествено ме заведе в съседната стрея, където се намираше една кабина напълно подобна на другата, отвори вратата и триумфално взе оттам, подноси и шампанското, което веднага отвори. Тапата весело изхвърча и шампанското за искри в чашите. Сигурен ли си, че не е опасно за пиене? Сигурен съм, каза той, подавайки ми чаша. А сега ще направим нов опит. Искаш ли да присъствуваш? Минахме в залата с предавателния апарат. О! Бъб! Спомни си за бедния дъндело. Това е само едно опитно животно ан. Но сигурен съм ще премине без затруднения. Той постави морското свинче на металическия пот на кабината, после отново ме накара да сложа тамните очила. Чух бученето на мотора, видях отново мълния носния блясък, но този път без да чакам и стичах в съседната стая. През стъклената врата на приемателната кабина видях свинчето, което тичеше насам натам. Боб, мили, всичко е наред. Опитът успя. Малко търпение, Ан. Ще бъдем напълно сигурни след известно време. Но той е напълно добре и живо както и преди. Да, но трябва да разберем дали всичките му органи са непокътнати и за това ще е нужно известно време. Ако след месец се чувства все така и добре, ще можем да направим други опити. Този месец ми се стори цял век. Всеки ден отивах да видя морското свинче, което изглежда се чувстваше чудесно. В края на месеца Боб сложи Пикълс, нашето куче в кабината. Не ме беше предупредил, защото аз никога не бих позволила такъв опит с Пикълс, но изглежда на кучето му хареса. Само за един следобед то бе дезинтегрирано-реинтегрирано десетина пъти и щом излезеше от приемателната кабина веднага слай се спускаше към предавателния апарат за да започне отново опита. Очаквах, че Боб ще извика някои учени и специалисти от Министерството както обикновено поступваше, щом завършваше някаква работа за да им съобщи резултатите и да им направи практически демонстрации. След няколко дни дори му казах за това. Неан Откритието е извънредно важно за да бъде просто съобщено. Съществуват някои фази от операцията, които самият аз са още неразбиран. Имам още много работа и опити да извърша. Понякога той ми говореше за различните си опити. Никога не си помислих, че може да направи първия си опит с човешко същество с самия себе си. Едва след нещастието научиха, че бе инсталирал второ командно табло вътре в предавателната кабина. В деня, когато направи този ужасен опит, Боб не дойде да обядва. Намерих бележка за на вратата на лабораторията му. Никой да не ме безпокои. Работя. Това се случваше понякога и аз не обърнах внимание на огромните букви на забодената бележка върху вратата. Малко по-късно тък му преди обеда Хари притича и ми каза, че уловил някаква муха с бяла глава и аз без дори да поискам да я видя му наредих веднага да я пусне. Като бъб и аз не допусках да се причинява зло на животните. Разбирах, че Хари бе уловил тази муха само за му, защото бе интересна, но знаех също, че баща му ще бъде недоволен дори от това. За следобедния чай бъб все още не беше излязал от лабораторията си. За вечерята нищо не се бе променило и изпитвайки смътно безпокойство аз почуках на вратата и повиках Боб. Чух го да се движи в стаята и след малко препъхна под вратата една бележка. Разтворих я и прочетох. А не неприятности. Приспи малкия и ела пак след час. Б. Напразно чуках и виках Боб не отговори. После чух да трака върху пишещата машина и малко успокоена от този познат шум се прибръх в къщи. След като приспах Хари върнах се в лабораторията където намерих нова бележка пъхната под вратата. Този път прочетоха с ужас. Ан, разчитам на твоята твърдост, да не изгубиш присъствие на духа защото само ти можеш да ми помогнеш. Постигнаме ме тежко нещастие. Животът ми за сега не е в опасност, но все пак това е въпрос на живот или смърт. Не мога да говоря, така че е безполезно да викаш или да ми задаваш въпроси през вратата. Ще трябва много точно да изпълняваш всичко, което ще искам от теб. След като почукаш три пъти за да изразиш съгласието си, иди да ми донесеш купа мляко в която изсипи чаша ром. Не съм ял от нощи и съм гладен. Разчитам на теб. Б. Сред топтяно сърце почуках три пъти и изтичах къщи да му донеса поръчката. Когато се върнах, намерих нова бележка под вратата. Ани, изпълнявай точно нарежданията ми. Щом почукаш, ще отворя вратата. Иди сложи купата с мляко върху писалището, без да ми задаваш въпроси. После веднага мини в другата стея, където е приемателната кабина. Разгледай внимателно навсякъде. Трябва на всяка цена да намериш една муха, която трябва да е там, на която аз напразно търсих. За нещастие аз съм в такова положение, че лошо виждам дребните неща. Но преди това трябва да ми се закълнеш, че ще извършваш всичко, което ще искам от теб и особено да не се опитваш да ме видиш. В случая е излишно да се спори. Три удара по вратата ще ме уверят, че обещаваш ляпо да ми се подчиняваш. Животът ми ще зависи от помощта, която ще ми окажеш. Сдържайки вълнението си и ударите на сърцето, почуках три пъти на вратата. Чух, че Боб се отправи към вратата, после ръката му опипа и издърпа резето. Влязох с купата в ръка, усещайки, че е застанал зад отворената врата. Съпротивявайки се на желанието си да се обърна, сказах. Можеш да се осланеш на мен, мили. След като сложих купата върху писалището под единствената запалена лампа в стаята тръгнах към другата част на лабораторията, която беше ярко осветена. Всичко беше обърнато с главата надолу, папки чупени шишенца бяха разхвърляни върху пода между съборени табуретки и столове. Остра миризма се излъчваше от голямо и лиряно корито, където догаряха книжа. Преди дори да помисля знах, че не ще намеря мухата Инстинктът ми подсказваше също така, че мухата, която моят мъщър си, ше можеше да е само тази, която Хари бе уловил и бе пуснал по мое настояване. В съседната стея чух, че Боб се приближи до своето писалище и миг след това, някакъв странен звук, подобен на мляскане не се каш му бе трудно да пие. Боб не виждам никаква муха. Не можеш ли да ми дадеш и други указания? Ако не можеш да говориш, почукай на писалището, разбираш ли, един удар за да два удара за не. Опитах се да придам нормалната интонация на гласа си когато той удари два пъти върху писалището, трябваше да употребя страшни усилия, за да не избухна вредания. Мога ли да дойда в стаята където си ти? Не разбирам какво е могло да се случи, но какво той да ще бъда смела. Настъпи за момент тишина, после той удари веднъж по писалището си. На вратата разделяща двете сте и аз се спрях прикована от изумление. Боб бе покрил главата си с велуреното златисто килимче, което обикновено се намираше върху масичката, на която той се хранеше, когато не искаше да прекъсне работата си. Боб ще потърси му утре през деня. Не би ли могъл да отидаш да си легнеш? Ако искаш ще те заведа в гостната стея и ще се погрежа никой да не те вижда. Лявата му ръка се показа и килима, който се спускаше до корема му и той удари два пъти по писалището си. Имаш ли нужда от лекар? Не, отвърна той удрейки върху писалището. Искаш ли да телефонирам на професор Мур? Може би той ще ти бъде по-полезен от мен? Два пъти изрази бързо той нето с ръката си. Не знаех вече нито какво да кажа, нито какво да предприема. Една мисъл непрекъснато се въртеше в главата ми и я сказах. Тази сутрин Хари намери някаква муха, която аз му казах да пусне. Дали не е тази, която търсиш? Хари ми каза, че главата й е бяла. Чух как от Боб се изтръгна странна прегрекнала въздишка, в която човек би казал имаше нещо метелическо. И так му в този момент, за да не извикам до кръв си, захапах ръката. Той отпусна своята дясна ръка по протежение на тялото си и на мястото на дълънта и китката му се виждаше нещо като сива яга с малки кокички, които се показваха от ръкава му. Боб, скъпи мой, обясни ми какво се е случило. Може би ще мога да ти помогна по-добре, ако знае каква точно е работата. О! Боб, това е ужасно. Казах аз като напразно се опитвах да потисна риданията си. Лявата му ръка се показа изпод килима и след като удари веднъж върху писалището ми посочи вратата. Излязох и докато той спускаше Рейбера зад вратата се строполих в коридора. Слушах как се разхожда после отново зачука по пишещата машинка. Най-после един лист бе пъхнат под вратата и я спрочетох. Ела от Рейан ти обясня всичко. Вземи приспивателно и спи. Ще имам нужда от цялата ти енергия, скъпа моя. Б. Нямаш ли нужда от нещо през нощта, Боб? Извиках през затворената врата след като успях да сподавя халцанията си. Той бързо удари два пъти и малко по-късно чух, че пише на машината. Събудих се от слънцето, което грееше в очите ми. Бях нагласила будилника за 5 часа, но поради приспивателното не бях чула звънеца. Беше 7 часа и аз станах като обезумяла. Бях спала като в дъното на някаква черна яма непробудно без сънища. Сега агморнала се отново в живия кошмар и избухнах в Ридания, като си помислих за ръката на Боб. Побързах за кухнята, където преди сплашените слуги бързо приготвих поднос с чай и препечен хляб, който ти чешком отнесох в лабораторията. След няколко секунди Боб потвори и затвори след мен вратата. Треперайки видях, че той още е с върху главата. По разтвореното походно легло по сивия му измъчкан костюм разбрах, че все пак се е опитал да почине малко. Един лист изписан на машина ме очакваше върху писалището му, където поставих под носа. Той бе застанал до вратата на съседната стая и аз разбрах, че иска да бъде сам. Отнесох листа в другата стея и докато че тях чух, че си налива чай. Спомняш ли си за пепелника? Случи ми се нещо подобно, но ви много по-сериозно. Сам аз се дезинтегрирах, реинтегрирах първия път успешно. По време на втория опит не съм забелязал, че една муха влязла в предователната кабина. Единствената ми надежда е да намеря тази муха и да премина с нея. Търси добре навсякъде, защото ако не я намериш трябва аз самият да намеря някакъв начин да изчезна без да оставя следи. Бих искала по подробни обяснения, но навярно баб си имаше своето основание да не ми ги даде. Сигурно е обезобразен и като си представих неговото лице обърнато като надписана пепелника. Представих си го на мястото на устата или ушите. Но трябваше да запазя спокойствие и да го спася. Най-първото нещо бе да направя това, което той искаше, на всяка цена да намеря тази муха. Боб мога ли да вляза? Той отвори вратата между двете стаи на лабораторията. Боб не се отчаивай. Аз ще намеря тази муха. Не вече в лабораторията, но сигурно е някъде наблизо. Досещам се, че лицето ти е обезобразено, но не може да става и въпрос за изчезването ти. Никога не ще позволя това. Ако е нужно, ако ти не искаш да те виждат, ще ти направя маска-качулка и ти ще продължиш твоите изследвания, докато отново станеш нормален. Дори ако се наложи ще повикам професор Мори и други учени твои приятели, но ние ще те спасим, Боб. Той удари върху писалището и отново чух пресипналата и металическа въздишка да излиза под килима, който покриваше главата. Не се ядосвай, Боб. Нищо не ще направя без да те предупредя, обещавам ти. Имай доверие в мен и не ми пречи да ти помогна. Лицето ти е обезобразено, нали? Сигурно жестоко. Не искаш ли да ми позволиш да видя лицето ти? Не ще се оплаша. Аз съм твоя жена Боб. Той яростно удари два пъти за да изрази неими и направи знак да изляза. Добре. Ще започна да търся за да намеря тази муха, но закълни ми се, че няма да вършиш глупости. Закълни ми се, че нищо няма да предприемеш без да ме предупредиш, без да се посъветваш с мен. Той бавно вдигна лявата си ръка и аз разбрах, че по този начин изразява своето съгласие. Никога не ще забравя този ужасен ден на лов за мухи. Обърнах наопак и къщата, накарах и слугите да участват в моите търсания. Напразно се опитвах да им обясня, че става дума за муха избягала от лабораторията на мъжа ми една муха, с която той е направил някакъв опит и трябва на всяка цена да се хване жива. Сигурна съм, че от този момент нататък те ме смятаха за луда. И так му това покъсно ме спаси от позора на обесването. Разпитах Хари. И понеже не разбра, веднага аз го разтърсих и той се разплака. Осъзнах, че трябваше да се въоръжа с търпение. Да спомнеше си. Хванал мухата върху корниза на кухненския прозорец, но наистина я пуснал както съм му заповедала. Дори посред лято ние имаме твърде малко мухи, защото къщата ни се намира върху много добре проветрен хълм. Въпреки това през този ден лових стотици мухи. Навсякъде, върху корнизите на прозорците и в градината, за да ги привлека бях сложила чинеки с мляко, сладко и захар. Нито една не отговаряше на описанието дадено от Хари. На празно ги разглеждах през лупа, всички си приличаха. На обед занесох мляко и картофено пюре на моя мъж. Занесох му и няколко мухи, но той ми направи знак, че няма никаква полза от тях. Бо ако до тази вечер мухата не бъде намерена, ще помислим какво да правим. Ето какво реших. Ще се настаня в съседната стея при затвори на врата. Когато не ще можеш да отговориш със сигнала да и не ще пишеш отговорите си на машината и ще ги пъхаш под вратата, съгласен ли си? Да, удари Боб със здравата си ръка. Нощта на стъпия още не бяхме намерили мухата. Преди да занеса храната на Боб поколебах се за минутка пред телефона. Без съмнение за моя мъж това бе въпрос на живот или смърт. Ще бъда ли достатъчно силна да се боря срещу волята му за да му попреча да сложи край на живота си? Сигурно никога не ще ми прости на изпълнението на обещанието ми, но като сметнах, че е по-добре това, отколкото да бъда свидетелка на изчезването му, вдигнах трескаво слушалката и набръх номера на професор Мур най-близкия му приятел. Професорът не е в града и ще се върне едва в края на седмицата. Очтиво ми обясни някакъв равнодушен глас от другия край на жицата. Жребият бе хвърлен. Толкова позле ще се боря сама и сама ще спася, бо пръших аз. Когато влязох в лабораторията, бях почти спокойна. Както бе оговорено, настаних се в съседната стая, за да започне мъчителният разговор, който трябваше да продължи през голяма част от нощта. Боб би ли могъл да ми кажеш, какво точно е станало? Какво всъщност ти се случи? Няколко минути чувах тракането на машината, после отговорът бе пъхнат под вратата. Ан, предпочитам да си спомняш за мен такъв какъвто бях преди. Ще трябва да се унищожа. Дълго мислех и виждам само един сигурен начин и само ти ще можеш да ми помогнеш. Много мислих за една проста дезинтеграция с мой апарат, но това не трябва да се прави, защото рискувам някой ден да бъде реинтегриран от друг че на това не бива в никакъв случай. За миг се запитах дали мъжът ми не е полудял. Какъвто и да бъде начинът, който предлагаш аз, никога не ще се съглася на такова решение, скъпи мой. Колкото и ужасен да е резултатът от твоя опит, твоята злополука, ти си жив, ти си човек, разумно същество с душа. Нямаш право да се унищожиш. Отговорът отново бе на тракан на машината, после пъхнат под вратата. Аз съм жив, но вече не съм човек. Що се отнася до моя разум, той може да се загуби всеки момент. Впрочем, той вече не е непокътнат. А не може да съществува душа без разум. в такъв случай други учени трябва да се запознаят с твоите опити с работата ти. Боб ме накара да подскоча от рейки нервно почти яростно два пъти по вратата. Боб, защо не? Защо отказваше помощта, която сигурно ще ти да дадат от все сърце? Мъжът ми разтърси вратата с десетина яростни удара и аз разбрах, че повече не бива да настоявам. Заговорих му тогава за себе си, за сина му, за роднините му. Дори не ми отговори. Не знаех вече нито какво да мисля, нито какво да кажа. Накрая подхвърлих. Боб, чуваш ли ме? Този път последва много по мек удар. Ти ми разказа за пепелника от първият ти опит. Боб, вярваш ли, че ако отново го бе прекарал през твоя апарат, ако отново го бе дезинтегрирал, реинтегрирал буквите, нямаше да заемат нормалните си места. След няколко минути прочетох върху листъпъх над под вратата. Разбирам какво искаш да кажеш Шан. Помислих за това и тъкмо зато и ми е необходима мухата. Тя трябва отново да ми смени, иначе няма никаква надежда. Опитай все пак, човек никога не може да бъде сигурен. Вече опитах, бе този път отговорът. Боб опитай пак. Отговорът на Боб ми вдъхна малко надежда, защото никоя жена никога не е разбирала и никога не ще разбере как един мъж може да се шегува, когато знае, че ще умре. След минута прочетох. Възхищавам се на твоята прелесна женска логика. Бихме могли да опитваме 107 години. Но за да ти направя удоволствие сигурно последното ще мина отново. Ако не намериш черни очила обърни гръб на приемателната кабина и закри очите си с ръце. Предупреди ме когато бъдеш готова. Хайде Боб. Без дори да потърси очилата последвах нарежданията му. Чух го да премества различни предмети после да отваря и затваря вратата на предавателната кабина. След миг очакване, който ми се стори без кран, чух силно трещене и дори през клепките и ръцете си видях ярката светлина. Обърнах се и погледнах. Боб с велореното килим, че на главата си бавно излезе от приемателната кабина. Нещо да се е променило, Боб, попитах тихичко докосвайки ръката му. Той бързо се дръпна и се блъсна в една прекатурена табуретка, която не бях прибрала. Опита се с последни усилия да не загуби равновесия и докато тежко падаше назад велореното златисто, клеим, че бавно се плъзна от главата му. Никога няма да забравя тази ужасна гледка. Закръщях от страх и колкото повече кръщях, толкова повече ме обземаше страх. За да заглуша виковете си вкарах пръстите си в устата и след като ги изхапах до кръв все пак кръщях с всичка сила. Чувствувах, знаех, че ако не успея да откъсна погледа си от него да затворя очи никога не ще престана да кръщя. Бавно чудовището в каквото се бе превърнал моят мъж покри главата си и пипнешком тръгна към вратата. Най-после успях да затворя очи. На мен, която вярвах в един по-добър свят, в взадгробния живот и никога не се страхувах от смъртта ми оставаше сега само една надежда – небитието на материалистите, защото дори и в задгробния живот не ще мога да забравя. Никога не ще се изтрия от съзнанието ми образът на тая кошмарна глава, тази бяла късмата глава с плескан черепз уши на котарак, но чието очи бяха покрити с кафяви плочи големи колкото колкоточини и стигащи до върхите уши. Розова и трептяща моционата беше също котежка, а на мястото на устата се виждаше вертикална цепнатина образла с дълги червени кави косми и оттам стърчеше нещо като хобот, черен и космат, който накрая завършваше във форма на тромпет. Навярно съм загубила съзнание, защото се намерих просната върху студените плочи на лабораторията с прикован към вратата поглед, зад която отново чух тракането на пишещата машина на Боб. Бях безмисъл в главата, Вярно в такова състояние изпада човек след някаква тежка катастрофа, когато още не си дава сметка какво се е случило и когато още не изпитва болка. Спомних си за един човек, когато видях на някаква гара, седнал на края на перона в пълно съзнание, той гледаше с някакво равнодушно вцепенение крака си, още край релсите, където бе минал влакът. Гърлото ме болеше ужасно и аз се запитах не сам ли села, докато кръщях с всичка сила гласните си струни. В съседната стея ракането на машината престана и след това един лист бе пъхнат под вратата. Потрепвайки от отвръщения аз го взех с края на пръстите си и прочетох. Сега разбра. Този последен опит бе ново бедствие клета Ан. Навярно си познала една част от главата на Дандело. Преди последното преминаване главата ми бе глава на Мха. Сега са ми останали само очите и устата й, останалото бе заместено от една частична реинтеграция на главата на котарака, който бе изчезнал. Нали разбираш, Шан, че има само едно възможно разрешение? Аз трябва да изчезна. Чукни три пъти по вратата, за да ми дадеш съгласието си, аз ще ти обясня какво ще направим. Да той бе прав, трябваше да изчезне завинаги. Осъзнах, че нямах право да предлагам нова дезинтеграция и смътно разбирах, че нови опити могат да доведат до още по ужасни изменения. Приближих се до вратата, опитах се да говоря, но никакъв звук не излезе от възпаленото ми гърло. Тогава както той искаше, почуках три пъти. Вече може да се досетите за останалото. С помощта на написан на машината лист той ми изложи своя план и аз го одобрих. Вледене на трепереща спламнала глава аз го последвах до завода. Държах в ръцете си цяла изписана страница за обяснение как се поставя в действие електрическият чук. В завода пред Чука той отново умута главата си и без да се обърне без знак за сбогом се просна на земята, като сложи главата си точно на мястото, където трябваше да се стовари огромната металическа маса на Чука. Не бе трудно, защото трябваше да помогна да изчезне моят мъша някакво чудовище. Боб бе изчезнал вече от дълго време. Аз само изпълнявах последното му желание. С поглед прикован в тялото изтегнато спокойно и неподвижно смаха червеното копче за спускане на чука. Безшумно не бързо както си мислех металическата маса се спусна надолу. Приглушеният удар когато тя стигна до пода се сля в един единствен сух трясък. Тялото на моя, на чудовището потръпна веднъж и повече не помръдна. Приближих се и чак тогава забелязах, че бе забравил да сложи дясната си ръка своята лапа на муха също под чука. Преодолявайки отвръщението и страха си, като бързаха, защото мислех, че шумът от удара може би ще привлече нощния пазач, натиснах копчето за повдигане на чука. Тръкайки са заби и от страх, трябваше отново да преодолея отвръщението си, за да вдигна и преместия понапред дясната му ръка, която бе очудващо лека. Отново спуснах чука и после излязох ти чешком. Останалото знаете? Постъпете както намерите за добре. На другия ден инспектор Туинкър дойде от дома на чай. Току-що научих за смъртта на Леди Бруунинки, понеже се занимавах с смъртта на вашия брат, натовариха ме и с тази нова анкета. До какъв извод стигнахте инспекторе? Докторът е категоричен. Леди Брунинг е погълнала капсула Цианкали. Изглежда носила я е със себе си отдавна. Елате в кабинета ми инспекторе. Ще ви дам преди да го унищожа да прочетете един странен документ. Туинкър се настани зад писалището и прочете сериозно и на вид спокойно дългата изповед на моята снаха, докато аз пушех лулата си край за камина. Най-после обърна и последната страница грижливо подреди листата и ми ги подаде. Какво мислите, запитах го аз и решително хвърлих листата в огъня. Той не отвърна веднага, но почакаме очаливо докато пламъците погълнат белите листа, които се извиваха в огъня. Мисля, че това окончателно доказва, че Леди Брунинг беше наистина луда, каза той гледайки ме със светлите си очи. Да без съмнение. Казах аз разпълвайки лолата си. Известно време мълчаливо наблюдавахме огъня. Нещо твърде странно ми се случи тази сутрин инспекторе. Отидох на гробищата при гроба на моя брат. Нямаше никой. Не аз бях там господин Брунинг. Не исках да ви преча на вашата работа. Вие сте ме видели. Да. Видях ви да една кибрите на котия. Знаете ли какво имаше вътре? Една муха предполаган. Да намерих я рано тази сутрин в градината. Беше попаднала в една пая жина. Беше ли умрела? Не напълно. Аз я довърших. Смачках я между два камъка. Главата й беше бяла, съвсем бяла. Пиер Буал от Омън Жак песен, която убива. Ремон включи един след друг 22 телевизора, подарени му от неговите почитатели по случай последния му успех, Лателе Оле 22 телевизора. Между тях имаше малки сподвени келирани антени като рокца на марсианция, други бяха обемисти като мебели и стомасите им бяха натъпкани с бутилки Чинцано Дюбоне от Кроус Мирнов". Можеше по цял ден да се налива, когато духът отпадаше. Сега всички тези екрани, обърнати към Ремон, разливаха в ателието светлина, като при пълнолуние. Гръмна оркестърът на пари клуб. Врявата принуди Валери да излезе от туалетната. Спри, извика тя. Човек може да полудее. И посегна към най-близкия апарат, но Ремон я сграбчи за китката. Не пипай. Вече си пил, каза тя. Ставаш непоносим, Ремон. Ре. Моля те да ме наричаш Ре. Не го наричаш Крис, нали? Едва се сдържа да не му отвърна, че Кристиан Мрешал е вече знаменитост, докато той. Но защо да раздухва караницата? Силуете използваха стаята, Федер План. Някакъв писател ги обграждаше от всички страни, после на екраните се появи фолклорна група, чийто танц се разсипваше около тях под звуците на гадулка. Човек би помислил, че се намира в твоето село, каза Валери. Искаш ли ръката ми, злобно подхвърли Ремон. Внезапно върху стените се появиха един до друг. Крис с пригладени коси си сияеща усмивка и дързък поглед държеше китарата си както се държи куча за каишката, и корин, слаба мрачна измъчена за изкуствени дълги като велик великденчета мигли и танки усни. Нощом извърнеше глава към Кристиен в погледа и проблясваше вълнуваща нежност. Оличница и със Кремон. Той се хвърли по корен върху дивана и подпря с ръце главата си. Беше за от гледката, Корин припомняше как на някакъв конкурс за певци любители се е запознала с Кристияни как е била пленена от неговия глас. Не е вярно, изръмжа Ремон. Той пее като ютия. И после какво? Да не би да получи голямата награда? Млъкни, каза Валери. Непрекъснато говориш. Корин обясняваше защо е решила да даде възможност на Криз да опита късмета си. Но вие имате и други момчета, нали? запита конференцието. Да разбира се. Ще видиш, че нищо не ще спомене за мен, извика Ремон. Ето. Какво ти казах? За нея съществува само този нехрани майко. Корин обясняваше защо е организирала спектакълът в Атания. Тя беше убедена, че Крис е вече достатъчно прочут и може да се представи със самостоятелен концерт. Оливия Жот е композирал специално за него шест нови песни. А! Какъв свят, извика Ремон. Чули? Жот много добре знае, че тя е метреса на Крис. Няма значение. Написах ти шест песни. Ти отмъкваш жена мина но въпреки това аз ти помагам. Той заудресо мруци възглавницата върху, която се бе подпрял. Не, не, не. До гуша ми дойде. Трябваше да си останеш в Сенфлу, каза Валерий, като грижливо слагаше червен лак на ноктите си. Колко още неща ще видиш тук, зайчето ми? Конференцието запита Корин, не съжалява ли, че се отказала от кариерата си на певица? Микна прегната тишина. 22 и две измълчени лица на Корин Секаш се съветваха с Ремон. Бавно потрепване на клепките. За нищо не съжалявам. Какво повече бих могла да постигна? Разбира се, каза Валери без да вдигне очи. 55 и Вече толкова пъти се и опавали лицето, че не може да се усмихне без да пукне кожата на шията. Сега моята задача е да откривам млади таланти, продължи Корин. Това което Корин Бергана ни казва, продължи конференцието, но което всеки знае че несъмнено в цяла Европа, и аз подчертавам думите си, няма по прозорлив импресарио от нея. Нужно ли е да изреждам всичките знаменитости на мюзик хола, които тя е създала? Повярвайте ми скъпи Крис Мрешел, вие сте в добри ръцефата, ние ви очаква голям успех. Припомнете ни датата. На 14, каза Крис. Предпочетохме да избегнем 13. И така след 3 дни, заключи конференцията. Ние всички ще отидем да ви ръкопляскаме. А сега какво ще ни изпълните? Спах до теб текст и музика Оливия Жот. Слушаме ви. Ремон подскочи. Те ме предизвикват, изкръщя той. Въл в края на краищата на литя ми бе обещала тая песен. Да и ли не? Със стиснати умръци облечен в своята пижама на черни и златни райета, той бе застанал срещу другия, който секаш настъпваше от всичкия глина в стаята с насочена напред китара. Ремон отмахна един кичур, който падаше на очите му и се огледа за Валери. Сега разбрах, искат да ме съсипят. Да разбира се. Аз им преча. Какво толкова се чудиш? Каза Валери, неговият стил е сентиментален, докато ти си по-скоро човек на хрумвания един весел певец. Пет пари не даваш за мен. Не е вярно. Сравни. Той напомня ти, но на Руси, а ти по-скоро Борвил. Валери се не веде так на време. Чашата се разби, стената извън от счупването се смеси с първите звуци на китарата. Тя избяга в туалетната. Когато чу шума от превъртането на ключа Ремон повдигна рамене. Весел певец. Той още предъвкваше своя гняв, когато Крис започна със своя тенорен още дрезга в глас. С до теб. Спомняш ли си Росоко са моя? Цялото щастие на света. Влезе под нашия покрив. Ремонт за тропа с крака се каже, за да преодолее някаква внезапна и непоносима болка. Той би направил истински фурор с тази песен. Гвоздият на лятото. А сега поради подлостта на жот по всички плажове във всички модни кабелета по улиците от отворените прозорци ще слушат тази музика извивките звивките на Крис, въздишките му, неговите изящни задавения. Остарях до теб. Ти ми измени русокоса моя цялата скръп на света. Влезе под моя покрив. Краката на Ремон се оплетоха в колана на пижамата му паднал на пода. Той го взе и го размаха като къмшик. Ще умра далече от теб. Но винаги ще те обичам, русокоса моя. Всичката радост на света. Си отида заедно с теб. Бедният жалък от, който доверява отчаянието си на своя млад съперник, това бе прекалено смешно. За един замах Ремон запрати надалеч цигарената си котия голос и изведнъж започна да удре където му падне. Плясъкът на колана заглушаваше музиката на късваше думите. До теб, Русоко се моя. Занапред сам звета. Сянка след тебе. Валери показа разчорлената си глава. Престани, извика тя. Ти си Лът? Не. Само на пишещата машина. Тя се хвърли върху Ремон в момента, в който той се готвеше да запрати малката пишеща машина Рамингтон. Слушай, защо е нужно това? Ремон, успокой се, ще си отмъстя. Кълнат ти се, че ще си отмъстя. Крис се покланяше. Избухнаха ръкопляскания. Лицето на Корин отново се появи върху всички екрани. Ремон намута колана си около врата на Валери. Виж, изръмжа той. Ето какво ще им направя. И ще започна за жод. Пусни ме, изхълца Валери. Душиш ме? Шегувам се. Аз съм веселяк, шегаджия смешник. Гласът му заглъхна. Той пусна колана и мърморейки си завъртя копчетата едно по едно. С постепенното изчезване на образа на кореня Руста му се усмиряваше. ваше. Отново стана тихо. Хубаво си се натряскал, каза Валери. Това облегчава. Той отвори една от кро и пил иски направо от бутилката без да опира гърлото и досните си както пиеха мъжета от неговото село. После бързо се преоблече. Си велорен пантелон пъстел носим по ловер му касини. Излизаш ли? Ще му говоря. Нека го. Рамон избухна. На жот, разбира се, той ми обеща. Няма да оставя да си играят с мен като схлъпак. Това е моята песен. Тя ми е обещана. И ако откажеш, ще му щупя мутрита. Хайде, махай се от тук. Постоянно се мутаеш в краката ми. Той е цапна неочаквано, отвори шкафа и схвърли на земята чора резина и накрая измъкна един малък пистолет 635. Ре. Ти няма да. Разбира се, че не глупачке. Това е само, за да направя разговора по интересен. Той все пак ще трябва да избира. Тях или мен? Ре. Моля те, Почакай и мере, той вече бе прекусил стаята. Ре! Ще дойда с теб. Ремон грубо тръщна външната врата. Колата му бе там малка кола им с подвижен гюрок, която бе купил с първите си хонорари. Тя беше обещания за успех, богатство, лукс, могъщество. Седна зад волана и почувствува, че смелостта му го напуска както ранения, последните му сили. Толкова усилия. Толкова надежди. Четири грамофонни плочи и стръгнати, всъщност и стръгнати от кого? От целият този тъмен свят на съперничество интрига рисковани комбинации. Но парите започнаха да текат. Та нали доказателството, че успехът бе тук вързан в кърпа е появяването на Валери. По инстинкт тя бе подушила добрата сделка. Значи трябва без да подбираш средствата да бъдеш посилният силният. Крис беше ли се поколебъл? Ремо запали мотора. Тази песен струваше милиони достатъчно за да се купи цяло студио с балкон в 16 на район на Париж и да се отърве от мръсното си ателие на улица, която завършва с байри по 100 село място. Улица Габриел. За щастие никой не знае къде се намира. И човек винаги може да подхвърли с безразличие. Това е мон мъртро, е спасена. Спах до теб. Спомняш ли си Русо се моя? Ремон из друга. Още колко дни ще го преследва тази песен и ще пулсира в него като абсцес. Той натисна амбрияжа. Жод живеше на улица боеси. Жалък тип. Но несравним творец на песни рефрени на незабравими мелодии. Втори венсанското казваха хората. Във всеки случай жалък тип попаднал във властта на Корин, която го караше да се претрепва от работа и му изменяше с първия срещнат. Цялата скръп на света. Глупак. Бива го само да хленчи в сладникави ви напеви. Вярно е, че на неговата възраст. Сигурно караше 60-те татко жод, И му личаха. Съвсем грохнал мъничък облечен в своите безопречни морско-сини костюми и вид на човек, който винаги е готов да приема съболезнования. Използвайки една пролукремоноскори ход като се опияняваше от грохотта на мотора. Ето какво трябва да се спаси, бързината движението радостта да задминаваш всички с риск да се блъснеш. Толкова позле за стария ако не се отдръпне на време. Един мерцедес се отмести. Ремон се настани на освободеното място. Познаваше сградата, беше идвал веднъж точно след финала, който той бе спечелил над Крис. Тогава Ремон беше само едно високо мършаво момче, лошо облечено зелено от страх и все още зашеметено. От тогава все пак той напредна. Стана дързък. Ето защо Фасенсора дори не обмисляше думите си. Знаеше, че лесно ще заглуши гласа на другия и само трябваше да се отпусне. Ще излее всичко, което му тъжи на сърцето. Всичко. Ключът беше на вратата. Влезе познава стибила мобилиран като будуаро слуша се. Холът беше вляво, кабинетът, в дъното. Навярмо жод стоеше в кабинета си, малка стрея претъпка на свещи където композиторът обичаше да се оттегля да слуша плочи да гледа телевизия. Той наистина беше там обесен на дръжката на прозореца и извърнал към Ремон това, което преди бе едно далекатно и чувствително лице. Ремон се смръзи. Креката му трепереха, защото никога не бе виждал и защото това беше непоносима гледка, но гневът му още го поддържаше. Нещо кисело тръпчиво изпълни устата му. Поднесе носната кърпа към устните си без да откъсне поглед от другия. От телевизора се разнасяше тихата музика на една интермедия. На екрана бавно минаваха водни лилии и виждаше се езеро, което отразяваше облаците. Мъртвите очи отразяваха езерото. С безкрайно усилие Ремон раздвижи крака като пловец попадне от течение. Да отреже ли въжето? Преди всичко това не беше въже някаква черна и златна тъкан, виждаха се и други смущаващи подробности. Тази чашка още пълна с кафе върху една ниска маса. Несъмнено жод току-що бе станал. Беше облякал халат върху пижамата си. Навикнал бе да си ляга в 3 часа сутрин. Той композираше когато другите спяха. Цялото нещастие на света. Мелодията звучеше в главата на Ремон. Той се отпусна отмалял върху старото кожено кънапе толкова пъти показвано в списанията. От това бавно дефилиране на водните лилии му се повдигаше. Той угаси телевизора, настъпи такава тишина, че чу как бие сърцето му и се опрекна за гдето е още жив. О! Толкова малко жив. Наистина по-малко жив от най-бедния овчар от Планес. Ако беше останал там. Искрено казано ако бе останал там, щеше да умре от скука сред катерини децата. Той погледна Жот Сакаш още можеше да очаква съвет от него. Но Жот бе отишъл при отчаяно влюбените от неговите песни. Да телеграфира? На кого? На полицията ли? На някой лекар ли? Какво е нужно да се направи в такъв случай? Най-простото нещо бе да съобщи на портиера. Но за това трябваше да стане още малко, точно колкото е необходимо да осъзная какво се е случило да се убеди, че Крис бе спечелил. Не е нужно да имаш голямо въображение за да видиш заглавията на вестниците Смърта на Оливия Жот. Последната му песен. Песента, която убива. И снимките на Жот Корин Крис. Милион плочи продадени за един месец. Славата, договорите, Турнетата, докато той навярно ще търси нов композитор може би дори нов издател, защото Крис ще използва случая да се освободи от един съперник и понеже от корен зависаха печалбите на грамофонните плочи Юпитер достатъчно бе Крис да подхвърли някоя мръсотия за него, сега когато Жот не бе вече жив за да го покровителствува. Чу приглушение шумата от на етажа затварянето на решетката, потрепването на тук, на Валери и машинално си помисли, че има имала късмет да намери такси? После с някакво вътрешно задоволство си представи как тя ще припадне и се заслуша в стъпките, които се приближаваха? Не. Валери само изхълца, смешно и изпусна ръчната си чанта. Е, да, преди да се провали като актриса в мюзик холла. тя бе имала време да мине по край доста нещастия и драми. Валери бързо се съвза и се приближи до трупа. колана на пижамата си, измърмори тя. Какво странно хрумване. Освен ако. Тя погледна Ремон. Скарахте ли се? Не. Не мерих го така. Питам те заради теб. Как влезе? Ами, както и ти. Ключът е на вратата. Предполагам, че е искал да го открият бързо. Внимавай, Вал. Ако мислиш, че... А, моля те. Срещна ли някого? Никого. Къде остави колата? Долу, на 50 метра. И тук ни провървя, каза Валери. Поради задръстването аз слязох на Сен Филип. Значи в това отношение сме предпазени. Не ни заплашват никакви свидетели. Но моля те аз. До нищо ли не си се докосвал? Загасих телевизора. Тя взе чантата си, извади кърпа и грижливо избърса копчето на телевизора и дръжката на вратата. После хвана Ремонт за ръката. Ела. Побързай. Трябва да съобщим. Да съобщим. За да ни задържат, разпитват. Хайде ела. Той се остави да бъде повлечен, напълно улекнал, почувствувал внезапно, че още е само чужденец в този град. Валерий седна зад вулана. Ще отидем в студиото, реши тя. Запомни, ти имаш запис. Ще пристигнем с закъснение. Постарай се да изглеждаш спокоен. Кълнат ти се валче аз. Ще разговаряме по-късно. Успокой се. Ремони изпадна в странен кошмар, отделните фрагменти спомени случки губиха в неговото съзнание, логичната си връзка. Корини Кристокощо бяха пристигнали след интервюто си в пари клуб. По-късно, той отлично си спомняше това. Около тях се намираха всички на които животът минава в колисите на студиото за записи, филмовите площадки на телевизията и киното в малките клюкарски барчета. Хората, които измислят забавните анекдоти, злобните интрижки, които обикалят Париж през деня и наблюдават сити от задоволство как големите звезди се изяждат помежду си. Шушнеха си в за отношенията между Корин и Кристи. антихичко се смеха, но приветствуваха Крис станал вече истинска знаменитост. И Ремон непрекъснато чуваше до себе си Валери, която му шепнеше: Дръж се! Корин го забеляза и стича при него да гацелоне. Моят малък. Ре. Опитах се да ти се обадя с нощи. Никой не отговори. Но Оливие е съгласен, ще ти напише една песен. Нещо забавно, нали разбираш в какъв стил. Тя говореше така бързо, че беше безполезно да се опитва да й отговаря. Какво да отговори? Че Оливия е там. И Валерий, която непрекъсна шепнеше, не се отпускай. Не се отпускай, би дал всичко за чаше алкохол. После, прознина в спомените му. Корин му подхвърляше. Не се сърди, мой мала Кре. Ще видиш. Ще ми благодариш. По-късно забеляза, че Валери говори с Кристиян. Кога се бе отдалечила от него? И защо тай е глупаво се подмилкваше на този кратен, който непрекъснато позираше? Несъмнено тя и труваше. Беше твърдо убедена, че е убил жод. Пак преход в празното една черна дубка. Не стана някаква блъсканица. Той бе притиснат от група хора, които се бяха струпали около някакъв телефон. Седнала на страничната облегалка на един фотиой корин, казваше обезумяла от ужас. Но това е невъзможно, господин комисар. Когато се разделихме, да с нощи. Тя бе заобиколена от очи, които я наблюдаваха ровеха се в нея, работеше както обикновено. Беше напълно нормален. Ало? Да слушам? Но защо ще се самоубива? Вдигна се глъчка, която заглуши гласа и... Някой до Ремонт промърмори. Тя пита защо се е самоубил. Забавно. И отново стана тихо. Около Корин кръгът се стесни, както правят любопитните на улицата около някое тяло опраскано с кръв. Да, призна Корин. Той страдаше от депресии. Винаги беше малко претоварен, но ние всички сме така. Особено Крис, от както я е с нея, прошепна от някъде женски глас. Идвам веднага, господин комисар. Корин затвори телефона, обсипаха я с съболезнования, а също и Крис, който не знаеше много добре как да се държи. Корин заплака. Вълнението се предаде на повечето от присъстващите. Оплакваха жод. До вчера го презираха малко, но го обичаха. А сега го обичаха още повече, защото се умя да напусне сцената безшумно, деликатно, както винаги бе изживял. Крис помогна на Корин да стане. Други ръце я подкрепиха. Повдигнал се на пръстирамо, видя лицето и, лъскаво и мъртвежко като маска. Сълзите се стичаха по страните и като водни капки. Стъпил на стол някакъв фотограф, пусна една светкавица и като се обърна към Ремон извика. Шапки долу. Такава сцена трябва да се заснеме, нали? От този момент отново всичко се обви в мъгла. Повече не можеше да се мисли за работа. Техниците също бяха слезли в салона. Хората говореха възбудено. Валери направи знак на Ремон. Покажи се, каза тя тихо. Раздвижи се. Ще дойдат журналисти. Так му сега не бива да останеш незабелязан. Те дойдоха малко по-късно на тъпкани с пресни новини. Един приятел на Жод го бе открил. Лекарите са на мнение, че е самоубийство. Смъртът бе настъпила около един час порано, може би точно в момента на интервюто в пари клуб. Тази песен, ако се вникне по-добре в нея, не беше ли нещо като предупреждение? Тя изразяваше умора, а също може би някакво своеобразно отмъщение. Цялата радост на света си отиде с теб. Вие какво мислите, запита един от журналистите Ремон. Всички ще свършим по този начин, на се Валери. Един прекрасен ден нервите не издържат. Всички живеем като побъркани. Аз например. Аз съм в балетната трупа на Атания. Има дни, когато ми се иска просто да пукна в някой ъгъл толкова само Морена. Аре? Смъртта на Жота е цяло нещастие за вас, настоя журналистът. Какви са вашите планове? Ще продължа, каза Ремон. С кого? Сакорин, разбира се. Имам още един договор за запис на голяма грамофонна плоча. А след това? Ремон е много търсен. Намеси се живо Валери. Не се безпокойте за него. Ремон се опрекна за оскърбленията, които и бе нанесъл в миналото. Валери бе прелестно момиче. Ако се измъкне, това ще бъде само благодарение на нея. по в колата, докато тя го отвеждаше на улица, Габриел той и благодари. Играта трябва добре да се играе, каза тя. Всеки за себе си. Не те ли научиха на това в Сенгфур. Той изгаряше от желание да си пие на и ръката му да и трепераше, че разсипа половината от чешата си. Отпусна се на дивана. Добре. Най-трудното бе минало. Валери го наблюдаваше с любопитство. Все пак, каза тя, можеш ли да ми обясниш какво те прихвана? За какво? Скочил си върху него просто така още слизането. Валкал на ти се. Хай да остави. Когато излезе от тук ти искаше да го одушиш. Пристигам аз. Той е удушен. И то с колан от пижама. О, не се страхувай. До сега никога не съм издала. Боже мой, това е прекалено. Къде е тази пижама? Ремон стана огледа се повдигна възглавниците от дивана отиде в туалетната. Тя е тук, извика Валери. Ремон се върна в стаята. Валери му подаде пижамата на черни и златни райета. Ремон я взе, разгъна я. Къде е коланът? Запита той. Замина. Той е там, около врата на жод. На Ремон му се стори, че стаята се разтяга, че е се клетушка неприятно. Той се отпусна на фотоайла. Искаше му се да зареве като дете. Ремон пиеше непрекъснато за да се освободи от натръпничавите си мисли. Като използва отсъствието на Валери, той раздрайна накъса на малки парчета пижамата с която се гордейше, защото беше като тази на нажот. Това бе нещо като магически ритуал, той поддръжаваше на хората около него, които бяха забогатели. Носеше врату връзки, каквито носеше Белен директорът на Атения. Купил бе своята малка кола, защото журналистът Люсиен Фрек имаше такава кола. Бе желал лентички награди не поради суетността, за да се чувствува окончателно предпазен от неуспехи, за да свърши с маратона на непрекъснатите мулби и ходатайства с всекидневната рубия. Понякога си мислеше колко са несигурни крехки успехите на дебютанта, нищо по от това да висиш си се с краищата на пръстите си за стряхата на 20-етажно здание. Ужасът от усещането на празнота вече не го напусна. Само алкохолът го успокояваше малко. А когато беше пиян той се държеше като момченце. Глупак е разбира се, що му унищожи такава хубава пижама. И все пак зарови късчитата в празното място зад сградата. Грижливо стъпка земята да не би децата, които идваха да играят там да открият нещо. Като се върна почувствува се по-сигурен и готов да набие Валерий, ако случайно започне да задава въпроси. Но Валери избягваше всякакви намеци за смъртта на Жот. Само, че го наблюдаваше някак особено иронично покровителствено. Това също влизаше в кошмара. Тя се преструваше, че го смята за виновен странна игра в която той губеше. Искаше за всеки случай да й разиграе една комедия на жестокости и тя буквално бе повярвала в тази жестокост. Всички външни обстоятелства бяха срещу него. Дори този колан, който той бе загубил както губеше за палката си ключовете на колата си носните си кърпи, Ремон знаеше обаче много добре, че има талан да и вещите тъй добре, че много пъти двамата бяха търсили на четири крака безуспешно под мебелите някоя лула или копче от ръкавели. Аме аз го видях няма и пет минути. Мислиш ли? Не мисля, аз съм сигурен. Не се ядосвай зайчето ми. Той се ядосваше, псуваше, опрекваше я в безрадия за да прикрие своята немарливост но този път не можеше никого да опрекне и пиеше за да забрави това, което бе видял там. Не искаше да отиде на погребението на Жот. Валери трябваше да го умолява да говори за кариерата му, която той е на път да компрометира да го убеждава, че отсъствието му ще изглежда странно и може би дори подозрително. Накрая изпълнен със злоба срещу целия свят, той се съгласи да я придружи. На гробищата стоя на страна, видя само главичо само от къслеци от прощалната реч на някакъв академик, който бил съученик и приятел на жот. Но вечерните вестници подробно описваха събитието. Валери ги донесе в ателието и Ремон подскочи, когато съзрязе главията. Какво ти казах? Начети това. Чети. Журналистът разказваше с високопарен стил, че Джод бе умрял приблизително в момента, когато Крис в Париклуп пееше: Спак до теб, лекарят с голяма точност бе установил момента на смъртта. Разбира се, не бе възможно да се установи една безспорна връзка между песента и шлемоубийството, но тези, които добре познаваха крайната чувствителност на покойния, навярно ще да го свържат с този факт. Разбрали са се за рекламата, каза Валери. Почакай, извика Ремон. Виж нещо още по-хубаво. Ах! Подлеци! Той зачите повишавайки все повече тон. Утре вечер втората част от програмата Фатения ще бъде предавана по телевизията. По този начин ще се отдаде обществена почет към този, който 30 години посвети най-хубавото от своя дух и сърце на френската песен. Младият известен певец на грамофонните плочи Юпитер. Ремонс мачка на топка вестника и го хвърли на земята после за един ритни го запрати под дивана откъдето Валери го прибра. Тя е търпеливо го разглъна, оглади го и прочете края на статията. Да, рече тя, Крис спечели голямата награда. Даваш ли си сметка да дебютира в мюзик хола при такива условия? Все пак това е прекалено лесно. Остава му само да се появи дори само от учтивост ще му направят овации. Не това ме отвръщава. И ти ще видиш тази тълпа. Всеки ще иска да бъде там. Човек трябва да умее да губи мой милире. Ако Жот не бе умрял всичко това нямаше да се случи. Какво? Повтори го да чуя. О! Ти много добре ме разбра. Валери погледна часовника си и добави спокойно. 8.20. Трябва да побързам. Ако не бъде готова на време може да ми се случи най-лошото. Грозно е да се явиш при вдигането на завесата. Ще ме отведеш ли? Ремон протегна ръка към афиша, който закриваше един прозорец с чупени стъкла. Той никога сериозно не бе мислил да го поправи. Афишът представляваше Коринберга когато беше известна международна певица почти съперничка на Едит Пяв. Тя е причината за всичко това, изкръщя той. Ще ме отведеш ли? Ремонт застана пред афиша. Добре. Както искаш, каза Валери. Зад гърба си той чу как Валери вдигна слушалката и повика такси. Корин го гледаше със своята предизвикателна усмивка, която я бе направила знаменита. Тя се каш оживяваше. До този момент Корин бе само някакво изображение къс хартия поставена, за да не духа. Тази вечер за първи път бе влязла в стаята. Живееше тук мълчалива предизвикателна и Ремон внимателно я разглеждаше. Валери излеза като хлоп на вратата. През афиша премина въздушна струя, която раздвижи лицето на Корин. Остата й се каше се полуотвори, като че се канеше да заговори. Таксито спря после отново тръгна. Ремон си наля чаша уиски. Никога не трябваше да се доверява на Корин. Сега, когато имаше достатъчно време да я разгледа подробно, видя по-добре зад лицето на модната парижанка суровата маска, която подсказваше за една делова жена, Излегна се на дивана срещу афиша. В началото наивно бе повярвал, че тя се интересува от него. Спомни си първите си изблици на ярост, когато тя хладнокръвно го постави на мястото му. Ти не си хубав и кръщиш се, каши има пожар. Трябва да започнеш от самото начало. За това не спори. Подписвай. Приятелите му се пошегуваха. И на теб ти погоди номер с договора А. Ще има още да се пениш. Да. Той наистина имаше за какво да се ядосва. Тя беше там станка холандска пора между пръстите с леко наклонена глава и полузатворени очи. Присъствуваше на всички репетиции и не пропускаше нито една грешка. Ръцете ти. Пъхни ги където искаш ноги скри. Човек само тях вижда. Спри. Лошо. Научи се да дишаш, момченце. И да спазваш такта. Такта. Знаеш ли какво значи това? Почни отново. Едно, две, три. Той пееше треперейки от страх и умора. Пеше както някои се изкачват по алпите. Тя дебнеше докато пресипне, докато започне да грачи. Ето. Горе-долу така. Твоят тип е да кръщиш с цялото си сърце, разбираш ли? Ти си планинар. Недодялан. Само, че не си готов да изтръгнеш доброволно този криясък от сърце. Беше работил като каторжник, беше пял по цели часове. Всеки ден Корин го слушаше в репетиционната зала и отново го унищожаваше с думи, които се врезваха като удар гайка. нагайка. Хайде! Не прави трагични физиономии. Ти приличаш на бръзнарски чирак. Не мърдай краката си. Това не ти е някакъв овернски танц. Когато биваше на края на силите си, тя му изтриваше челото зизящ на парфюмиря на кърпичка. Той виждаше лицето и съвсем отблизо както сега. Тя лакомо го душеше. Мъчно е да те одяла човек, мили кре. При това работата не е трудна. Само направи гласа си дрезгав и сложи вътре в него усмивка. Страдаш а пък пет пари не даваш за това. Никога ли не ти се е случвало, Никога ли не си бил изоставян от някое момиченце? Техниците угоднически се смееха. Всичко започваше от начало. се опитваше да направи гласа си дрезгав. Едва се сдържаше да не заплаче. Въпреки това той напълно се доверяваше на Корин. Покъсно веднъж случайно видя, когато Крис репетираше. И особено той видя нея. Напълни чешата си и я изпръзни на един дъх. Алкохолът го изгареше, но по-малко от омразата, която го изпълваше през този ден. Той бе излял злобата си върху Валерия и свикнала да понася всичко. Първата му грамофонна плоча, да беше щастлив. Но не чак толкова много. Особено обичаше първите чекове и чувството на сила, които те му вдъхваха. Написана Катерин, малката приятелка от детинство, която бе учителка в едно далечно сълце за Раяно в планината, всичко върви добре. Успехът е близо, но не бе твърде сигурен, защото не успяваше да си създаде свой собствен стил. Може би трябваше да заглуши своята завист и да послуша съветите на Корин. Но бе му дошло до гуша от реадресировка и чувствуваше, че Корин също започва да се обезкуражава. Тя все още идваше под няколко остроти, защото характерът ти беше такъв и бързо си тръгваше. Нищо не представлявам за нея, мислеше си Ремон. Само една неособено рентабилна инвестиция. Накрая започна да пие направо от бутилката. Корин продължаваше да го гледа. Това бе само една книжна корин. А от какво беше направена другата? Хей мръснице, от какво си направина над ти? От нищо. От нищо. Съвсем от нищо. Той стана. Бутилката му беше празна. Олюля се и внезапно се почувствува много пирян. Когато започваше да пие на празно, се опитваше да внимава. Прехвърляше мярката без да усети. Изведнъж се намираше отвъд нея раздвоен изпълнен с странни желания с бойство, за които не можеше да си даде сметка. Това те размива мръснице. Направи няколко неуверени крачки. Погледът му бе леко замъглен или може би светлината не бе вред. Махай се, заповяда той. Достатъчно си висяла тук. Иди при него. Хайде. Не искаш ли? И запрати бутилката с всичка сила. Хартията се разкъса. На мястото на главата се появи черна дубка. От другата страна се чу глух в шум от нещо, което се търкаляше. Главата разбира се това беше главата, Ремон се охили. Не искам да ме търсиш вече, измърмори той. Бърчето беше полуотворено. Той взе нова бутилка, падна върху дивана и сънят го повали като омръчен удар в някаква дълбака бездна. Многото че, някой го разтърси. Един глас дошъл от дълбините на нощта го викаше. Аз се чувствуваш е тъй добре в своята забрава. Ремон събуди се, Ремон. Позна, Валери. Остави ме. Уморен сам. Ти пак си пил. Аз. Той тромаво се надигна, като се подпря на лакатия си. Тя започна първа, продължи той, като се мъчеше да се отърси от някаква своя надрапчива идея. Тогава аз я убих. Какво? Той се засмя, вдигна брадичката си към скъсания афиш. О! Нея аз не обесих. Убих я за една бутилка. Тап. Валери го гледаше за изпълнени за ужас очи. Той отново се струполи върху възглавниците. Колко е час? Наближава полунощ. Какво ти е хрумнало да ме будиш в такъв час? Промърмори Ремон. Изведнъж загуби съзнание и отвори очи чак на сутринта. Чувствуваше се като изкалян. В кухнята Валери приготвяше кафето. Той нямаше желание да говори. Не смееше да извърне глава към обезобразения афиш. Излезе на пръсти и както обикновено пресече улицата до малката книжарница на ъгъла, за да купи фигаро. Заглавието преминаваше през цялата страница Убийството на Коринберга. Ремон разгърне вестника. В средата на статията снимка на певицата. Беше репродукция на афиша същата дволична усмивка, която дразнаше Ремон. Господи, измърмори той. Прочете статията на един дъх. Беше толкова невероятно, че затвори очи и разтърси глава, но с нощното напиване бе преминало. Не сънуваше, Корин наистина бе мъртва. Бавно зачита от начало, съседите, които се връщали от театър, видели, че вратата на апартамента на Корин Берга била отворена. Открили тялото на актрисата в Хола и веднага са общили на полицията. В момента, в който пишем тези редове, следствието, водено от комисария от криминалната полиция Месалия, се е добрало само до няколко незначителни неща. Черепът на Коринберга е бил счупен с бутилка уиски, която е намерена върху килима. Изглежда нищо не е било откраднато от апартамента. Коринберга е родена в Париж през. Ремон обърна страницата да види продължението на статията и изпсува нетърпеливо. Биографията на Корин никак не го интересуваше. Но може би там ще научи някои подробности, които ще прекратят мъките му. Може би убийецът се е издал. Може би... Това, което прочете под заглавие една хипотеза го смаза окончателно. Смъртта на Берга скоро след тази на Оливия Жотна вярно ще постави нови задачи за разрешение пред следователите, защото е невъзможно да се помисли, че тук се касае само до просто съвпадение. Изглежда, че съществува някаква загадъчна връзка между двете истории и вече може да се запитаме дали нещастният композитор наистина се само самоубил или е само първата жертва на един опасен престъпник. Няма съмнение, че проницателният комисар Месълия ще направи всичко, за да провери това. Ремон се върна в къщи като сумна мбул. Като го видята тъй пребледнял подпрял се с Рамо на вратата, не да произнесе и дома Валерия едва не събори табличката с закуската. Какво става с теб? Той и подаде вестника, отиде до дивана и се струполи върху него. Слънцето весело преминаваше през дупката на афиша и стопляше ръцете му. Той оплашено се отмести и зачака въпросите, които Валери щеше да му зададе. Защо с нощи не дойде с мен вътения? След като си тръгнах ти, излиза ли? Сигурен ли си самият? Той се питаше вече. Напразно се опитваше да се убеди, че беше останал тук. Корин беше убита с бутилка уиски. Тогава. И внезапно си спомни своята идиотска приумица предизвикателството, което подхвърли на Валери. Не аз не обесих. Обих я за една бутилка. Тап. Просто да полудея човек. Валери четеше бавно, почти за слада. Това ще я оправи, каза тя. Не винаги едни и същи ще ядат баницата. Все пак съществува справедливост. Тя остави вестника върху подноса сигурно с намерение отново да прочете статията и подаде на Ремон чаша кафе. Майче имаш нужда от едно силно кафе, бедно му е После премина през хола и отлепи разкъсания фишката от добра домакиня, която не може да търпи и най-малкото безредие. Хвърли къщитата в кощето за буклук. Ще телефонирам да ни сложат ново стъкло. Тя се държеше естествено весело, но малко прасилено. Играта на криеница започваше. Ако тя не питаше нищо, ако отбягваше всякакъв разговор за смъртта на Корин, това бе защото за нея нямаше ни най-малко съмнение, че Ремо бе виновният. Може би очакваше сам да си признае. Но той не можеше да признае престъпление, което не бе извършил. А сега дори мълчанието му от минута на минута все повече се обръщаше срещу него. Въпреки хладнокръвието си Валери не бе поблестяща от него. Тя нетърпеливо поглеждаше часовника и пусна транзистора. Сега ще видим какво ще съобщят в новините. Говорителят повтори приблизително същото, което вече бяха чели във вестника. Още е твърде рано, каза Валери. Ще трябва да чакаме обедните новини. Жалко. Аз не ще бъда тук. Ще отложим това фатания. С това вечерно гъла представление Белем иска да направи голям удар. Всички места са продадени. А Аз не усещам вече краката си. Какъв за Тя се прозе излезе от хола и влезе в туалетната. Бърза да се измъкне, помисли Ремон. Секаш съм прокажен. Нищо. Познавам едно, който стои сега като гипсиран, без Корин Крис бе станал не по-малко уязвим от самия него. Без съмнение той ще пожени голям успех, но само Корин би могла да използва един успех както трябва. При тази мисъл Ремони изпита известно удовлетворение. Тя само за малко подтисна тревогата, която го измъчваше като гъдене. Пиеше му се новидът на бутилката, за малко не изтръгна от гърдите му стенание. Той изгълта остатъка от кафето. Излизам, извика той. Какво се надяваше да намери на празното място? Той се лута сред буклуци пружини от легла с мачкани велосипеди, ръждя се лекоти и най-различни бутилки. Събра много от тях без да намери своята. Тя обаче беше тук. Не можеше да бъде на друго място. Не можеше да бъде там. В противен случай налагаше се да отида при някой психиатър. Тръгна по булевар да изпи чашка коняк в едно бистро позабавлява се малко с рулетката. Струваше му се, че живее извън кожата си. Когато се бе събудил след операцията от апендеси, беше изпитал същото странно усещане, че е никой. Но добре знаеше, че в този миг хитрува. Какво друго можеше да прави? А бутилката? И тя самата нехитровеше ли? Когато се върна не завари Валери. Беше почти 11 часа. Транзисторът продължаваше да работи. Предаваха музика от Джот. И внезапно прекъснаха за да съобщят, че отопсията на Кори не потвърдила първите констатации. Нанесеният със страшна сила удар бе чупил черепа като бе оставил видима следа върху челото на жертвата. По всичко лечеше, че ударът е бил нанесен с дъното на бутилката, което и обяснява защо не се е преснала. Смъртта е настъпила между 21 и, и 22 часа. Отново пуснаха музиката и Ремон загаси транзистора. Между 21 и, и 22 часа. Няма съмнение. Беше убил Корин. Корин бе умряла и тук и там в едно и също време. Той притисна длани осле по очията си. Холът се въртеше около него. Още малко и ще припадне. Той бе убил корин, както бе убил и жод. Неволно. Точно така. Неволно. Едно излишно движение. Една непредпазливост. Припомни си приказките, които четеше, когато бе съвсем малък, приказки от планината, за вълшебствата. Пожелай три неща, казваше феята, те ще бъдат изпълнени. Тогава беднякът пожелаваше да има в чинията си кървавица и желанието му веднага се изпълняваше. Скърваше се за жена си и пожелаваше кървавицата да се залепи на носа и. И веднага бедната жена виждаше своя нос продължен с дълго парче кървавица. Стига. Стига. Измъчваше се заради някакви си случайни съвпадения. Всички колани си приличат. Също и бутилките. Докато не се докажа, че се отнася за неговия колан, за неговата бутилка, и особено за същия час, за същата минута. Той не беше единственият, който желаеше смъртта на Жот или на Корин. Въпреки своята доброта композиторът сигурно бе смазал доста свои конкуренти. Такъв бе законът на професията. Що се отнася до Корин? Малко по-успокоен Ремон отвори бутилка скоч, едно, и зачака обедните новини. Те започнаха за една изненада. Току-що научихме, каза говорителят, че тази сутрин известният певец Кристиан Мрешел, когото фамилиарно наричат Крис, е бил заплашен. Прибирайки се от дома си след като е бил разпитан от комисария Месълия, той намерил под вратата анонимно писмо написано на пишеща машина, никога двама без трима тази вечер ако се появиш на сцената на Атанья ще бъде твоят ред. Край на цитата. Дали това е само една лоша шега? Комисарят месалие не отговори на въпросите на журналистите. Само заяви, че лично той гледа много сериозно на писмото. Ако това писмо наистина е писано от убийца на Коринберга може да се предполага, че Жото Ливие също е бил убит и в такъв случай животът на Крис Мрешел е в опасност. Ще успее ли полицията да обезвреди престъпника до довечера? Не е невъзможно защото както бе вече потвърдено върху бутилката с която е била убита Корин Берга са открити много ясни отпечатъци от пръсти. Накрая не е безинтересно да съобщим една любопитна подробност, която може би заема важно място в сложния револс предложен на опитния комисар Масалия. В хола на Коринберга е бил намерен електрофон и на него последната грамофонна плоча на ръководената от нея фирма Юпитер. Спак до теб, това е запис на песента, която Крис трябва да изпълни тази вечер на сцената на Атения. А сега да минем към политиката. Ремонт резкаво потърси друга радиостанция и попадна точно на някакъв разгорещен спор между един слушател и един журналист. Аз мисля, каза първият че вечерта трябва да бъде забранена. Очевидно е, че ако оставят нещата да се развиват от само себе си, ще дойдат хиляди хора привлечени от миризмата на кръв. Работите не са стигнали до там, скъпи господине, прекъсна го другият. Преди всичко ние живеем в свободна страна, нали така? Крис има пълното право да пее, ако счита, че животът му не е заплашен. Но той е заплашен, господине. Извинете господине намират се и лоши шегаджии. И не е непозволено дори на най-добре осведомения гражданин да счита, че так това писмо изхожда от някой лоши шегаджия. От друга страна сигурно ще се вземат мерки. Няма ли други въпроси? Запита този, който водеше интервюто. Тогава малко реклами. Ремон загаси радиото на ляс два пръста скоч. Отпечатъците. Разбира се, че имаше отпечатъци, а полицията само ще се затрудни в избора. Навсякъде ще открие отпечатъци. Като се почна с пистолета, сърцето му се сви. Пистолетът. Той отвориш кафе от мет на белиото. Пистолетът беше там. Не е ли луда на да пазиш оръжие при сегашните обстоятелства? Ремон деликатно хвана пистолета 635, който му се стори по тежък и поопасен от обикновено. По-добре да го скрие някъде. Сложи го в джоба си. После изчака следващите новини и излезе. Не беше гладен, но изгаряше от жажда, която нищо не можеше да угаси. Жадно отпи няколко глътки скочи, излегна се на дивана и сложи транзистора близо до себе си. Новините в един час продължиха по-дълго от обикновено. Случаят Берга започваше да вълнува милиони хора. Разкрит бе нов факт, каза говорителят. Отпечатъците на пръстите върху анонимното писмо са еднакви с тези, които са открити върху бутилката. Това означава, че убиецът на Корин Берга е писал на Крис. Следователно, налага се изводът: Оливия Жот не се самобил. Той е бил удушен и обесен. Така че ако настоява да пее тази вечер, Крис мърешел чисто и просто рискува живота си. Един от нашите сътрудници посети дома на Крис. Той с труд си е пробил път през стълпата, която сега се е насъбрала пред жилището на певеца. Зданието е строго охранявано. Крис се е заключил у дома си. Вратата му се отваря само за няколко близки приятели. Невъзможно е в момента да се знае дали ще пее или не. Префектурата на полицията е публикувала кратко съобщение, в което по-специално се казва, че Кристиан Мрешал единствен е властен да решава. Ако реши да се покаже пред публиката, една полицейска част ще охранява театъра и всякакви манифестации ще бъдат забранени. Край на цитата. Ремонт завъртя копчето на най близкия телевизор. Веднага се появиха образи, които пак предизвикаха за му. Улицата на Крис, глави, глави. Бяха може би 300. 300 лица обърнати към прозорците на първия етаж. На кръстовището се виждаше Боедиса на в черно и бяло радиокола. Появи се един журналист, който говореше пред микрофон. А сега да чуем мнението на Месаря. Федер План Месотелешки глави овнешки бутове. Един здравеняк с мустаци избърсва ръце в края на пръстилката си и заговаря с бургундски акцент. Аз казвам, че това е шантаж. Всеки е получавал анонимни писма. Аз, още през войната. Ако трябва всеки път да си сваляме гащите, когато някой иска да ви ритне по задника, Хората се смееха одобрително. Вие, госпожо, какво мислите? Възрастната жена се опита да скрие лицето си. Аз господина не се занимавам с политика. Вие младежо. Той трябва да пее. Дори ако му се случи нещо, ние всички ще присъствоваме. Всички приятели, нали? Не сме малки, нали, можем сами да изпълним ролята на полицията. Мисля, че вашият човек, този, който уби Корен, няма интерес да се показва. Чуха се шумни одобрения и момчето много развълнувано помаха с ръце да поздрави невидимите зрители. Камерата отново се спря на къщата на Крис, задържа се на балкона на спуснатите штори. За момент Рамон изпита желание да отиде и се смеси из тълпата. Ще чуе любопитните, ще се промъкне под навеса на вратата и ще чуе да се шепне около него. Това е Ре. Знаете го, нали Ре? Този, който пее Лателе аз го харесвам повече от Крис, една част от самия него продължаваше да витае сред красиви измислици, докато другата бе парализирана от съзнанието за безнадежност. Не. Никъде няма да излиза. Ще срещна приятели, които ще го потупват по рамото с желание да го утешат. Днес всичко е на Крис. Страната е отправила очи само към него. Както и да е. Ремонт загаси телевизора и отпи глътка скоч. Може би работите ще се променят. а ако само тайнственият убиец успее и този път. Но какво ще промени това? Ненадейно с яснота, която не му бе присъща, той видя бъдещето си, никога не ще се издигне до самостоятелни концерти. Грамофонни плочи да ще запише още няколко, при условие, че намери хубави песни написани специално за него. Но сцената е недостъпна за него, защото е несръчен черничък Космата гловат като Селенин от Кантела това го потискаше. Още няколко години и дори няколко месеца и то ще стане звездата на кварталните празници или на малките курортни градчета. Ще види името си върху разния фишчета, Ре, Плейбой на радиото и телевизията. От сега си представиш статията в пробуда на Черната планина или в маржеритска траба. Нашият съгражданин успя да подчертеа изключителен талант прекрасните куплети, които той се обърна върху дивана. Не. Никога. Много остро почувствува до каква степен имаше нужда от студио микрофони от техници, които зад стъклото махват църка, за да му направят знак да започне и познатите бистра, където се установяваха цените, където и най-малкият успех будеше уважение, почтително мълчание променяше лицата. Отначало го наричаха Молонпис по името на селото му после, Шандес след това Ремон на края ре. Утре отново ще бъде Ремон и директорът на фирмата ще му каже за усмивка. ще помислим за следващия ти запис, имаме достатъчно време. Макар, че беше млад в професията, усещаше инстинктивно всички бъдещи неприятности и със сигурност знаеше, че ако бъде принуден да се откаже от професията си, ще умре може би с помощта на пистолета, чиято тежест усещаше в джоба си и който в края на краищата е по-добре да не захвърля. Звънецът на телефона премина през него като електрически ток. Той изтича да вдигне слушалката. Не беше Валери. Не се безпокой, каза тя. Ще се постарая да се върна преди спектакъла, но може би няма да бъде лесно. Искат всички танцьорки да бъдат тук в 7.30. Разбираш ли какво означава това? Полицаи са се настенили вече по всички ъгли. Комисарят, знаеш ли го, онзи дето, името му е нещо като веселие. Та лично той се качи на сцената и тършува навсякъде. Изглежда, че след като се вдигне завесата, всички до антракта ще бъдем затворени в ложите си. А аз смятах да гледам Крис от колисите. Това е жестоко. И знаеш ли колко струва на черна борса един билет? Познай. Десет хиляди. Трябваше да купя цяла пачка. Щях да си изкарам надницата. Значи, прекъсна Яремон, Ремон, Крис е решил да пее. Разбира се. Мислиш ли, че ще изпусне такъв случай? Преди малко е поискал да прегледат звуковата уредба. Улицата е пълна с хора, които вече го очакват. Ако не дойда да вечерям ти, все пак хъпни нещичко. И ако смяташ да наминеш на съм, вземи метрото. Улиците ще бъдат задръстени. Няма да мръдна от тук, каза Ремон. Ще гледам по телевизията. Да така е по-добре. По този начин всичко ще ми разкажеш защото аз нищо не ще мога да видя. Все пак това е прекалено. Нищо не ще се случи. Какво говориш? Полицаите не са на това мнение. Разправят, че ще претърсват хората на входа. До, до вечер зайчето ми. Цял следобед Ремон слушаше съобщенията. Галата Фатения остави на заден план всички други новини. В 5 часа префектурата на полицията се обърна към населението с призив да запази спокойствие. Съществуват опасения, каза в своя коментар говорителят, че могат да станат нежелателни инциденти както по улиците така и в залата. Още не са забравени историчните сцени, които се разиграха неодавна при концертите на някои много известни артисти. Вярно е, че Крисне е още между най-големите, но зад него са сенките на Жотти Берга и опасността, на която той се излага спомага да привлече на този концерт манияците на скандалите. Нашите специални пратеници ще бъдат в залата от 20 часа. Предаването от 19 часа бе почти изцяло посветено на гъла представлението. Показаха незабралото се множество и в хола грубо на врявата на тълпата, която едва задържаха. Доброто да те тълпата, обясни говорителят, която се е събрала без някакви определени намерения. Трябва обаче да се отбележи присъствието на няколко черни рубашки, които изглежда очакват отварянето на вратите. Не е нужно да се подчертава, че всичките специално са наблюдавани от една невидима полиция, която обаче е готова да действува, ако това стане необходимо. Дъра бъра, каза си Ремон. Сега Крейс вече спечели. Всъщност може би самият той е измислил всичко това. Ремон смени уискито с водка. Не беше пиян, но от дълго време не бе в нормалното си състояние. Следонинието, което го бе обхванало той почувствува необикновена възбуда. Не може да се сдържи да не закрачи из стаята и започна да пуска всички телевизори нещо, което му създаваше чувство на сигурност и могъщество. После отвори една рибна консерва. Валери нямаше да се върне. Тя се страхуваше. Боеше се от него. Ето защо винаги бе навън от. Не това не е вярно. Въпреки неизбежните караниците се разбираха добре. Може би смята, че съм луд, помисли Ремон. И все пак Валери не е момиче, което лесно се обърква. Поскоро от предпазливост се държеше настрана от него. Предпочита да не бъде тук в случай, че полицията пристигне да тършува в ателието и да задава смущаващи въпроси. А може би има още нещо. Не иска да знае какво е решил в последна сметка, защото бе убедена, че е виновен. Да отиде на гъла представлението и се опита да убие Крис. Защо да чака по добър случай от тоя? Чувствувайки, че напълно дерейлира ремонт започна да се налива с бурбонско вино, обичаше приятното перене, което причиняваше в стомаха. Едно нещо бе сигурно, Вал ще си държи езика. Но при най-малката опасност ще го изостави, както всички. Никой истински не се интересува от него. Никой не ще го защити. Живей в неприятелско обкръжение. Той урегулира телевизорите. Толкова би искал да види своя образ повторен 20 пъти. Да има 20 живота, хиляди милиони живота. Само заради тези, които го знаеха като малък и които казваха за него, той не е като от другите. От него нищо няма да излезе. Гледаше разсеяно прогнозата за времето, странните рисунки, стрелките, които се каше постоянно заплашваха мрачния масив на Оверен. И изведнъж събитието, което той очакваше, бе съобщено от всички телевизори. С драматичен глас говорителят разкъса тишината. Той ще пее. Току-що Крис потвърди решението си пред един от нашите пратеници. Имате думата, Робер? Показаха стаята на Крис. Самият той в халат беше седнал в един футьойл, облегнат на възглавници. Крис смело призна. Страхувам се. Макар и да знае, че фактически нищо не рискувам. Все пак тревожи ме мигът, в който ще трябва да пресека сцената. Дори и при обикновени обстоятелства това е изпитание за всички артисти. Но тази вечер камерата бавно се приближаваше към него, безпощадно разболвайки лицето му се каш отслабнало от грижи със радоточения му поглед и една танка бръчка, която се врезваше в челото му като следа от скалпел. Сцената ще бъде много сериозно охранявана, каза репортерът, чието Рамо се виждаше в лявата страна на екрана като огромна сянка. Никой не ще може да се приближи до вас. Тък му тази пустота ме плаши. Разбира се, ще се постарая да не разочаровам всички онези, които ми гласуват доверие, но нека знаят, че очакват прекалено много от мен тази вечер. Ако пея все пак, това е единствено заради тях. Много ми е тъжно. Комедиант, процеди Ремон. Тъжно. Готов е да убие баща си и майка си. А какво смятате да пеете? Последните композиции на Оливия Жот, само почти неизвестни още песни като Спак до теб с която ще започна. От сега знаем, че ще бъде чудесно, заключи репортьорът. Следващата картина показа улица Монтен недалеч от Атанио. Огромна тълпа заливаше платното на улицата и образуваше нещо като водовъртеж около една полицейска кола, врява като при митинг изпълни хола. Тук френската телевизия. Гледката е необикновена. Наистина очаквахме да видим много народ. Но всички предвиждания бяха надминати. Сега се обръщам към офицера от полицията, който ръководи опазването на реда. Според вас колко души има около Атения? Трудно е да се пресметне. Отвърна един глас тулуски акцент. Седем хиляди. Не се ли страхувате от някакви происшествия безредици или друго някое събитие, което може да разпали тълпата? Нищо не може да се каже със сигурност. Но не. Имам опит с тълпата. Тази тук поскоро ми изглежда спокойна. Това са преди всичко любопитни заплюявци, които идват не толкова заради ПВЦ, колкото поради извършените по рано престъпления. Накратко вие сте оптимист. Решително. Веднага след това се появи комисарят Месалие, прав в средата на кадъра за енергично лице, ниско на коса големи зъби, които отразяваха светлините на прожекторите. Ремондори дори не забеляза кога е напълнил чешата си. Не обичаше този човек, гоеше се от него. Комисарят изглеждаше много уверен в себе си. Що се отнася до колисите и сцената, каза той, никаква опасност. Там всичко е проверено. Остава залата. Първите пет реда ще бъдат празни, както и вън сцената. Какво може да се случи? Да предположим, че някой подстракател се опита да хвърли нещо. Аз ще имам хора навсякъде. Престъпникът веднага ще бъде хванат. Не вярвайте ми, нищо не може да се случи. Ръката му разряза въздуха като с нож. Нищо. Другата камера навярно постави поставина върху някой съседен се покрив по, по е предаването. бавно движение тя показа площада да предатания. Гледана от високо тълпата приличаше на течаща мазна и лепка валава. Тя бавно се разклони чуха се викове. Ето първите посетители, започне репортьорът. Най-големите имена на песента и естрадата скоро ще бъдат тук. Струва ми се, че виждам. Гласът му бе заглушен от възторжени викове. Сред тесен коридор от неясни силуети от тръпнещи лица, Федер план лицето на една известна личност. А сега виждам да слиза от своя Ферари. Отново викове. Ремон гледаше като хипнотизиранто единто друг екран. Искаше всичко да види. Може би би дал живота си за да бъде макар и за една минута. Един от тези, които сега с приятелско махане на ръка с любезни поклъщения на главата изкачваха стълбището на мюзик хола. Започна блъсканица викове. Тълпата губи търпение, каза репортьорът. Полицията отвежда един прекалено блан младеж. Вечерта може би ще бъде много по-гореща, отколкото се предполагаше. Камерата показа залата. Тя беше препълнена. Мнозина разговаряха оживено и изглеждаха много възбудени. Чуваха се гърмежи. Това са книжники си, които някои се забавляват да надуват и после да пукат между ръцете си, обясни говорителят. Музикантите започнаха да се настаняват в ниското пред сцената. Внезапно един човек, навярно цивилен полицай, ги прикани да излязат и докато шумът нарастваше те изчезнаха един по един. Самият Ремон вече не се владееше. Косите му бяха полепнали от обилната пот. Чешата играеше в ръцете му. Той сгъна крака под себе си и се свине топка в дъното на дивана. Комисарят Месали е отново се обади репортьорът, току-що реши да направи важна промяна в програмата, за да може вечерта да премине при нормални условия. Крис Мърешел, който трябваше да пее през втората част на спектакъла, ще започне прав. Впрочем, режисорът сам ще съобщи това. Появил се от гънките на завесата, режисорът бе посрещнат свои тропане на крака, гърмежи и думите му се загубиха в общия шум. Той изрази жест безсилието си и се скри отново. Ремон си представи, че е на мястото на Крис. Ако един ден успехът споходи и него, той също ще чува зад завесата многогласния шум на тълпата. Той също ще трябва да върви под прожекторите до средата на тази арена с лице към тълпата, това многоглаво животно. Ще намери ли достатъчно смелост? Да. Да. С цялата си душа желая този момент. И ще го дочака ако след няколко минути убиецът посмее да действува, ако Крис повече не се изпречва на пътя му. Ремонт жадно отпи от бутилката като ренен, когато искат да върнат в съзнание не веде се напред и започна да си гризе ноктите. Завесата се разклати и бавно разкри сцената в чието дъно вече чакаше малкият оркестър, който щеше да акомпанира на Крис. Този път шумът премина в непрекъснато бобутене. Целият холкън теше от виковете с които приветствуваха Крис. Това беше огромният глас на успеха на славата на богатството. Ремон се задъхваше като умиращ. Крис се появи много маничък върху екраните, но тъй като камерата се приближаваше той растеше, ръкоплясканията се каш го превръщаха в гигант. Появи се Федер План с лице, се каж изваяно от някаква недействителна сяйна материя, в която очите с трескавия си блясък дълбаеха две развълнувани пещери. Той почти докосваше своя съперник. разник прошепна Ремон и отстъпи до стената. Пианото брабаните контрабасът засвириха първите ноти на мелодията, която Ремон знаеше много добре, но той едва я слушаше. Целият се беше впил в погледа на другия, ненавиждаше това омразно лице с такава страст каквато някои се любеха. Бе се превърнал в друг човек, усещаше с кръвта си, с нервите си ужасния страх на Крис и си мислеше, сега, точно сега трябва да бъде убит. Сега. Шумът постепенно отихваше. Точно сега. Хванат в далечен план, Крис кръсти ръце на гърдите си по начин, с който искаше да затрогне. Но като опитен комедиен, той чакаше да настане пълна осезаема мъчителна тишина. Бе вкопчил пръстите си в тъмното поло, което бе облякал секаш, вече чувствуваше душевното страдание и скръбта, така характерни за музиката на Джод. Наклони глава към микрофона. Боже мой! Точно сега, извика Ремон. Спах до теб, съобщи Крис. Текст и музика, Оливия Жот. Отново викове и ръкопляскания, нови взривове накараха телевизорите да потреперят. Ремон се бе изправил. Той се огледа. Усещаше пистолета в джоба си. Понеже никой не посмяда, вече не се владееше. Виждаше само победоносната усмивка, която бавно разкриваше зъбите на Крис. Протегна ръка към най-близкия екран и натисна спусъка. Той бе оглушен. Телевизорът се пръсна на парчета. Избухнаха пламъци и дим. Побъснял яд. Ремон се прицели в друг екран, но пръстът му се отпусна. Двадесетта образа на Крис трепкаха заедно. 20 десетостта се отвориха едновременно за да издадат вик, който Ремон не чу, защото всички в злата да се бяха изправили и кръщеха. След това Крис падна на едно коляно. Ремон изпусна димещия си пистолет. Около него се разнасяше тръпчива миризма на изгоряло. От колисите притичаха силуети. Крис се струполи напред. Двете крила на завесата се плъзнаха едно към друго, заолюляха се и изведнъж всички образи изчезнаха. Редания разтърсиха Ремон. Той се ослуша. Сега пък какъв номер искаха да му изиграят? Що за кошмар беше това? Плод диваше ли? Предпазливо извърна глава. Ще види ли плахове да тичат по стената? Малките екрани отново светнаха разнесе се нежна музика на фона на водни лилии. Не, извика Ремон, не. Някакъв панически страх помета това, което бе останало от здравия му разследък. Той изтича до вратата, после се обърна, за да се увери. Навсякъде беше пълно с водни лилии. Беше заобиколен с водни лилии, като удавник, който излиза на повърхността. По бозите му течеше вода, може би сълзи. Той побягна навън в нощта, без дори да затвори вратата. Изстрел с револвер, каза лекарят. Куршумът не е излязъл. Налага се незабавна на операция. Шумът в зелата бе толкова голям, че месали едва разбра думите на лекария. Приближи се един от хората му. Какво да правим, шефе? Доста хора вече се измъкнаха. Нямаше начин да се избегна движението. Останалите побъсняха. Мисля, че е по-добре да позволим на всички да си тръгнат. Сигурно са 1200-1300 души. Разбирате докъде може да се стигне ако започнем да ги обискиряме да записваме имената им. И каква ще бъде ползата? Ясно е, че убиецът не е. Една минута, прекъсна го комисарят. Той имаше ясно съзнание за катастрофата, но беше свикнал да реагира бързо и живо. Предупредете режисора. Само една дума за замърешал. Не е необходимо да се крие истината, но не е нужно също така да се драматизират нещата. Леко нараняване. Ако някой е видял нещо или иска да каже нещо, човек никога не знае. Нека веднага да дойде на сцената. А залата? Разбира се. Да се опразни. Да се изведат на сила тези, които се съпротивляват. Той се върна при ранения. Лекарят придръпва полувера. Ръцете му бяха изцапани с кръв и той се избърса с носната си кърпа. Има ли изгледи да остане жив? попита Месалие. Трябва най-напред да разберем къде е заседнал куршума. Навярно много близо до сърцето. Комисарят коленичи, вдигна внимателно лепкавия полувера и разгледа дупката, направена от куршума. Малък калибър каза той. Вероятно 6.35. Стреляно е от залата без съмнение от първите редове. Но между първите редове и микрофона има сигурно най-малко 12 метра. А от такова разстояние да улучиш целта с пистолет 6.35 е дяволска работа. Като видят двама полица износилка той се изправи. Директорът Белин го дръпна за ръкава. Господин комисар в залата се намират видни личности. Не може да се отнасеме с тях безцеремонно. Тук се аз също, приятелите на Крис. Добре, прекъсна го Месалие. Извикайте ги в лайето. Ей, и кратко, сега ще им поговоря. Притича един офицер от полицията. Шефе, какво ще правим с хората, които задържахме зад колисите? Освободи ги. Чакай. Повечето от тях добре познават момчето. Бих искал да ги разпитам веднага. Да речем след 5 минути. Къде? Комисарят потърси Зочи Белем, но той бе напуснал сцената. Двамата полицаи излязоха с носилката. В кабинета на дирекцията, реши месалие. А! Много бих искал да видя Лартик. Тук съм шефе. Месалие се обърна. Хубава я свършихме, каза той. Значи вие не сте взели необходимите мерки. А при това имахте достатъчно хора. Съжалявам, шефе. Но те бяха побъснели. Навсякъде движение криял Вече не знаехме къде да гледаме. Въпреки това стрелецът е могъл да стане и да се прицели добре. Необязателно. Освен това почти всички се бяха изправили. Размахваха ръце. Голяма бъркотия. Но уверявам ви, ние наблюдавахме цялата зала. А гърмежа? Естествено никой не го е чул. Беше заглушен от врявата. Поради всички тези книжни кеси, които гърмяха и виковете и ръкоплясканията, вече дори не обращахме внимание на шума. Очаквам доклада ви. Вярвайте ми, няма да бъдете поздравен. Знаеш, ефе. А също. Добавиме месалия като едоса, но пъхне ръце в джобовете си. Той се приближи до процепа на завезата. Залата бързо се изпразваше. Зад него групата по установяване на самоличността привършваше своята работа. Долу под микрофона бе останал само един силуето чертан с табешири няколко кафяви петна. Никаква друга следа. Убиецът бе разбрал много по-добре от полицията, че сред приятел по от възбудени поклонници не рискува нищо. Но той бе забравил едно нещо, когато човек убива последователно един композитор, един импресарио и един певец съвсем естествено е да принадлежи и самия той към малкия свят на песента. Следователно. Месалие не бе гениален, но бе упорит и методичен. А и все пак на лице бяха някои неща. Преди всичко отпечатъците на пръстите. Те не отговаряха на нито едно от картотекираните вече лице, но несъмнено, ако не сегато по-късно, ще се окажат много важни. А анонимното писмо. Може би бе дошъл моментът да го използва. Месалия остана няколко минути в лайето и помоли всички, които бяха близки на Крис, да не се отдалечават. Искаше да ги разпита. Навън стояха още много любопитни, но треската бе преминала. Полицията държеше здраво положението в ръцете си. Аланито един свидетел не се бе явил. Месалия се настени в кабинета на Белем. Малкият Ламбертини изпълняваше ролята на секретар. Много ли чакат? запита комисарят и за първи път през тази вечер запали цигара. Пет десетина, танцорки, костюми, ярки, техници. Ужасно са настроени срещу нас. Разбирам ги, измърмори комисарят. Разпитът започна. Мъжете бяха навъсени, жените плачеха. Те разказваха банални истории и разни случки, които месалия с голяма мъка прекъсваше. Анонимното писмо беше пред него върху бюрото. Погледнете това, повтаряше комисарят. Виждали ли сте някъде такъв вид хартия? Но листът бе обикновен от най-употребявания формат. Синият му цвят с нищо не бе забележителен. Аз имам такива листа, каза контрабасистът. Купих ги в магазин за днини цени. А шрифта? Вижте. Отата от и етата от са замацани. Лентата е бледа. Главните букви са натреда. Получава ли листа листът писмо, което? Не. Не. Това нищо не ми напомня. Все същите отговори. Затова месъли е бе много изненадан, когато изведнъж жената, която той разпитваше се смути. Напомня ли ви нещо тази хартия? Момичето мълчеше. Върху чантата ръцете и потреперваха. Погледнете ме. Тя вдигна глава. С гладката си кожа с розово-червения си цвят, който човек винаги зачудване открива по лицата на децата, израсли на свобода по улиците на Париж, тя бе пленителна. Беше елегантна в своето ефтино облекло и на парфюмиряна змиярка. Как се казвате? Валери. Валери Вас. Какво работите тук? Танцорка сам. Вие сте виждали такава хартия, тези букви? Не казвайте, че това не е така. Аз, аз помислих. ли е с товари и си върху бюрото. Хайде не ми разказвайте истории. На мен такива не минават. Виждали ли сте вече някъде този лист? Къде? Тя се съпротивяваше още и пръстите и побелеваха върху дръжката на чантата. Къде живеете? При Ре. Кой е този Ре? Ремон Шандес. С какво се занимава този Ремон? П. А. Така ли? Има ли пишеща машина? Да или не? Лесно ще ми бъде да проверя. Да. Пишеща машина с черна лента, с зацепани от еята. Да. Струва ми се. И пистолет? Не. Щях да зная ако имаше. Ремъ е избухлив, но не е лош човек, уверявам ви, господин комисар. Това не е пречи да завижда на Кристиан Марешал? Ами. Поставете се на негово място. Оливия Жот му бе обещал една песен, а после зад гърба му започнаха интриги и Корин Берга уреди Крис да я пее. Жот. Корин. Крис. И всичко това за една песен. Една песен, която има успех. Това означава голяма печалба, господин комисар. Да зная. Да се върнем към вашия ремон. Той беше ли в залата? Не зная. Как? Не знаете къде е бил в една такава вечер? Не. Аз репетирах цял следобед и не съм се прибирала. Не ви ли каза какво възнамерява да прави? Не. Беше в лошо настроение. От дълго време ли? Валери отекчено вдигна рамене. Той често изпада в лошо настроение. Вижда се, че не познавате тази професия. А никога ли не сте го слушали да отправя закани срещу кристиян Марешали или срещу други го? Не. Не си спомням. Къде живеете? Улица Габриел 48. Малък апартамент на партера, който някакъв художник превърнал в ателие. Дайте ми ключовете си. Тя притисна чантата към гърдите си за малко не загуби самообладание, но беше от тоя тип хора, които по инстинкт се страхуват от полицията. Подадена меселие два ключа вмъкнати в хълка. Благодаря. Дръжте се разумно и ме чакайте тук. Той посочи Ламбертини. С господина. Няма да се бавя. Тя изгледа и двамата. Бих искала. Дали, дали е сериозна? Какво? Раната на Крис? Не. Не. В колуара се вдигаше врява. Можеш да освободиш другите, извика комисарят на Ламбертини. И извика и Трябва ми. Телефонът ти звъня. Обаждаха се от болницата некер на вярно дежурният изглежда бързаше. Рененият не издържа, каза той. Куршумът е попаднал в мускула на клапата. Какъв калибър? 6,35 Обикновено изваждането не е трудно, но Кристиан Мреша ли в безсъзнание? Всичко опитахме, инжекции, масажи. Нищо не стана. Ясно. Мълчание до утре. Аз ще намина. Благодаря. Месалия затвори телефона и обърна гръб на Валери. Добре, че попадна на тази следа иначе. И ако се действува бързо има още възможност да хванем убиеца до сутринта. Показа се Лартик. Научих нещо. Знаеш ли къде е улица Габриел? Да. В Мунмартър. Улицата, която води към стълбите. Взеха служебното пежо и докато Лартик караше масалие състави плана за действие. Още е тук, каза масалие. Холът изглеждаше осветен. Страно, нали, промърмори Лартик. Комисарят се приближи безшумно. Вратата не беше затворена. Боже мой. Стига да не. Той се втурна вътре и веднага се спря. Стаята беше празна, но телевизорите, имаше ги навсякъде, бяха запалени. Леон Зитрун четеше последните новини. Избягале, каза Лартик. Престъплението е подписано. Комисарят огледа стаята, спря се пред щупения телевизор. Странно. Той откри пистолета на пода пред дивана, бързо го взе с носната си кърпа. Един пистолет 6.35. Още миришеше на Барут. Пишещата машина беше на съседната маса. Намериха листата в чакмеджето. Същият цвят, същият формат, същите букви. И машината отпечатваше от АТА и ятата за цепани и скарваше извън радовете главните букви. Опаковай всичко това, заповядаме са лие. Сигурен съм, че отпечатъците на пръстите върху дръжката на пистолета са същите като онези на бутилката и писмото. Никога не сме имали такова прекалено изобилие на доказателства. Той загаси телевизорите и без да бърза огледа на навсякъде. Бутилки тук има предостатъчно, забеляза той. Виждам две или три същи като бутилката с която бе убита Берга. Ясно. Остава само да съставим на план. Той не ще отиде далече. го, мила, чучулиго. Чучулиго ще те оскубя. Тази песничка още звучеше в главата му. Сега там звучаха няколко гласа, много гласове, на момчета, на момичета. Той сънуваше, още ходеше на училище. Да да той беше в училището. Отвори очи. Децата пееха точно под него. Под екомпанимента на хармониум тя му беше дала стаята си. Тези някогашни фотографии в позлатени рамки бяха на родителите й. Голямата снимка над камината, тази група млади изопнати неестествени прилично на кадрени момичета, снимка направена по случай завършването на Eco Normal. Той безшумно провеси крака от лиглото и забеляза, че е облечен в някаква пижама на Катерин синя с дентела на ръкавите. Вече нищо не си спомняше. Навярно тя го е натъпкала с хапчета за успокоение. Беше жаден и дълго пи от каната поставена върху туалетната масичка пи като животно, което преди това много е тичало. Водата се разливаше и креше гърдите му. Тя беше студена прясна както някога в ручейте пълни с планинска пастърва. Той пое въздух и се приближи до прозореца. Видя мъничкият училищен двор на чертаната под сте стеба Ширдама и понататък. Селото зад него полегналото поле нищо не бе равно тук и после, около връз на хоризонта планините за облените меки и девствени планини. И внезапно нещо го парна в гърлото и в гърдите, се каш водата, която изпи и му причиняваше болка. Не трябваше. Не трябваше да идва. Ненадейно свикова и пронизителни писъци, напомнящи писъкането на дългокрилите лестовички вечер около покривите в двора се появиха деца. Някога и той беше като тях, облечен в дрехи от дебел велор с ниско остригана коса. Събудили се? Не беше усетил кога бе влязла. Катрин. Пуснах ги в мъждочасие. Сега сметай близо до края на учебната година. А пък и тук правя това, което си искам. Стесняваха се малко. Те, които бяха израснали и играли заедно и биха могли да свържат живота си, ако... Колата ми, запита Ремон. Скрихи е в една изоставена мандра там отдавна вече никой не влиза. Не се страхувай. Тя се приближи до него. Лицето и още бе закръглено свежо и засмяно като на малкото момиче, което беше обичал. Носеше бяла блюза с копчета на рамото и напомнеше на лаборантка. Починали си. Той тежко се отпусна на леглото. Аз съм смазан, промърмори Ремон. Извинявай. Не постъпих благоразумно. Само исках да се скрия. Дори не помислих да отида другаде. Това е глупаво. Тук лесно ще ме намерят. Никой не те видя когато дойде, каза Катерин със спокойния си глас на учителка свикнала да се разправя с децата. Ако започна да ме разпитват, което е малко вероятно, ще кажа, че не знае нищо, или пък същото, което пишат във вестниците. Как се чувствуваш? Вчера сутринта приличеше на Луд. Оплаши ме. Не ищина, нали? Ти не си ги убил. Ремон закри лицето си с ръце. Не знае вече. Не се чувствувам добре. Тя нежно го помилва по косата. Милият ми, Ремон. Почини си още. Имаш нужда. Толкова си силен и едновременно толкова слаб. Кълнат ти са, че всичко, което ти разказах е истина. Разбира се. Кола на бутилката изстрела с пистолета. Тя се засмя и седна до него. Толкова естествено е това, рече тя. Отиваш да посетиш някакъв господин, намираш го обесен и си въобразяваш, че ти си виновен. Хвърляш бутилка върху една снимка и си въобразяваш, че тази бутилка е полетяла и убила някого, който е на километри далеч от теб. Стреляш върху телевизора и със същия изстрел убиваш един певец. Не съм сънувал, каза Ремон. О, не. Не си сънувал. Само, че може би някой те е накарал да сънувеш това. Слушай, ти ще поспиш още. Ето ти хапчета глътни ги още сега. Всичко, което ми разказа, е от рода на приказките, които аз разправям на децата, когато започват да се разсейват. Уверявам те. Милият мика Реконджо, каза тя и го целуна по страната. Помогна му да си легне за все с тази нежна властност, която връща нещата в истинските им размери и тъй добре се съгласуваше с светлината и тишината в стаята и училището. Ремон отново заспа. Когато се събуди тя бе до леглото му, плеташе по ловер. Показа му го, за да предизвика възхищението му. Нали е хубав? Подобре ли си? Започвам да огладнявам, каза Ремон. Катерин се засмя от все сърце. секаш самата тя бе причинила този глад. и се чувствува горда от това. Всичко е готово. Надявам се, че още обичаш селските яденета. Там така много те промениха. Сега ще стопля супата. Изпрах и изгладих белюто ти. Можеш да си вдигаш шум. Сами сме. Благодаря Катрин. Той беше дълбоко трогнат. Всичко го вълнуваше, чистата риза изгладенят пантелон с идеален ръб мирисът в къщата и планинският вятър в передетата. Глупаво е да се измъчва. Оттатък Катрин тръкаше с Спомни си мелодията на песничката Спах до теб, да спи до Катрин. Да намисли за това повече. Слезе по стълбите и се спря на прага на класната стая. На черната дъска още стоеше някаква задача. Задед на витрина се виждаха мерки за височина за тегло разни предмети от къла и мед грижливо подредени. Картата на Франция глобус, най-добрите рисунки на учениците закачени на стените. Тук всичко беше чисто. Тук нямаше място за лъжа. Той влезе в кухнята и Катрин съвсем естествено му подложи страната си за целувка. Съдни тук. У мен е много тясно. Тя махна от стола цял куп вестници. Купих всички вестници, в които е писано за теб. Виждаш ли колко много са? Всета засмяна, тя напълни с супа чинията на Ремон. Гореще е почакай малко. Докато Ремон се хранише, тя го наблюдаваше. Той започна да се успокоява. Като свърши облегна се на стола, сложи ръце върху покривката на масата и въздъхна. Обади се тя. Дойде ли на себе си? Минали ти този пристъп на лудост? О! Да не говорим, отвърна уморено той. Още не мога да се опомня. Нали разбираш? Всичко зависи от твоята приятелка, тази Валери. Кат. Не ставай лоша. Обичаш ли я? Но какво значение има това в случая? Не виждам връзката. Какво може да направи за мен? Боже мой, Ремон. Колко глупав можеш да бъдеш, когато си втълпиш нещо. Но помисли. Никого не си убила всичко е станало от така, сека, ще и си убил и тримата. Навярно някой се е намесил мъничко е подредил нещата. Във всеки случай, на е валери. Не е тя ли? Тогава обясни ми номера с пижамата. Какво? Какъв номер? Ти ми каза, че Жот е бил обесен с колана на твоята пижама. Насили си ли помисли, че още щом сте се прибрали вкъщи къщи се е погрижила да скрие някъде този колан, за да насочи следите към теб? Това не е сериозно. Какво? Заканваш се, че ще удушиш Жот, отиваш от дома му, той е мъртъв. Само убил се е около врата му, има колан, който прилича като две капки вода на твоя. И ти мислиш, че малката ти приятелка няма да използва такъв случай? Не разбираш ли? Не съзнаваш ли, че Валерите държи в ръцете си от момента, в който може да каже, Ремон обижот? Опитах се да му попреча. Тичах след него, но пристигнах много късно. Ти си ревнива честна дума. Ей, какво от това? Имаш късмет, че съм ревнива, защото ясно виждам тайните и ходове. Довери се на една жена, тя лесно ще разкрие историите, в които са замесени жени. Добре, Кат! Какво е карало Валери да ме държи, както ти казваш, в ръцете си? Катрин се засмя горчиво и вдигна рамене. Наивник! Ти си и бил роб. Дори пръста си не си могъл да вдигнеш без нейно разрешение. Навярно, тоят е и плеки жени страшно обичат да си имат някакъв покровител към когото не чувствуват никакви задължения. Да не говорим, че има и друго нещо. А това друго нещо се набива в очите. Сега ще ми кажеш, че е убила Корин. За съжаление никого не е убила тая малка уличница. Поне за сега още не, защото ако не и попречат, ще ти види сметката. Не чете ли изявленията и в печата? Ремон посегна към шишето с вино, но Катрин по-бърза да го вземе. Не. Край на това. Ако ти бе пил по-малко. Понеже ти командуваш тук, накажи ме е правдо дъската. Сълзи заблестяха в очите на Катрин. Виновна съм, че си създавам излишни грижи. Прощавай, Кат. Просто никога не съм те виждал, те жесточена. ожесточена. Заради теб съм така опорита. Защото ти си затваряш очите пред безспорните факти. Предпочиташ да заболееш. Когато си запратил бутилката върху афиша ти си бил сигурен, че е паднала на празното място. А я намират до трупа на Корин. Коя е сложил там? Не отишла семичка я? Но когато Корина е била убита, Валерия изпълняваше своя номер. Ей какво? Това само показва, че тя много добре познава убиеца на корини и иска на всяка цена да го спаси. Когато се е върнала през онази вечер ти си спял. Събудила те и ти си е разказал за твоя подвиг. Не се лъжа, нали? Точно така. И аз веднага отново заспах. Жалко. Защото щеше да я видиш как тича към празното място. Тя е взела бутилката. Една бутилка върху, която има отпечатъците на твоите пръсти, не забравяй това. И после е стичала при Корин. Защото вече е знаела какво се е случило на Корин. Нейният любовник на време я е предупредил. Но, нали аз бях нейният любовник? Клетият Ремон. Нека видим защо Валерия дошла при теб. Но искрено. Защото ти си бил артист, чиято звезда е изгревала. В деня в който се появява твоят съперник, или пък щастието променя посоката си, малката приятелка също сменя партньора си. Искаш да кажеш, че... Разбира се. Крис. Положително Крис в противен случай нещата не биха могли да се обяснят. Крис е в опасност защото е убил Корин. На благодарение на бутилката могат да се отклонят подозренията, да бъдат насочени към теб. Вече съществува историята с колана. След това, бутилката. Схващаш ли връзката? Ремон подпря главата си с две ръце. Просветлението, което започна да прониква в неговото съзнание му, причиняваше още по-голяма болка, отколкото пълната обърканост. Криса е имал отношение с Корин. Продължи Катрин. Но ти разбираш какви са могли да бъдат тези отношения. Една жена, която спокойно би могла да му бъде майка. И той е станал нейн любовник, както Валери, твоя метреса. От честолюбие. Като изход от един пропаднал вече живот. Но дявол да го вземе, ти не си свидетел на всичко това, избухна Ремон. Измисляш, предполагаш. Неизмислим. Казвам само, че навярно е имало някаква разправие между Крис и Корин, тъй като Корин бе убита. Лесно е да се отгатне за какво са се карали. След самоубийството на мъжа и Корин е свободна. Тя обича Крис. Любов на възрастна жена, която няма сили да се откаже. Знаеш ли съществува такава любов? Направила е всичко за Крис. Навярно тази жена нищо не е давала без нищо. Несъмнено тя иска Крис да се ужени за нея. Той се отскубва. Казват си в лицето някои горчиви истини. Корин не се владее повече, изважда свой 6.35 и ранява Крис. Тогава той хваща първия попаднал му под ръка предмет и удре Корин с всичка сила. Убива я на място. После. Да. Телефонира повиква на помощ съобразителното момиче, което след смъртта на Жод няма за какво да се страхува от теб. От тътения отива при Корин. Тя има ум за двама. Криса е в гърдите, но това не изглежда много тежко. Обикновено куршум от този калибр рядко е смъртоносен. Ти всичко знаеш. Тук имам време да чета, тъжно рече Катрин. После... Събитията се развиват от само себе си. Крис не може да отиде при лекар, защото ще бъде разкрит. А и не иска да се примири и да загуби всичко в момент, когато достига целта си. Ако внимава, ще успее да издържи още 24 часа. След галата ще се лекува. Но как да оправдая тази рана? Ако бях на мястото на Валери, мисля, че щях да постъпя като нея. Когато обстоятелствата те заставят, човек става интелигентен. Достатъчно е да създадеш впечатление, че се готви някакъв атентат. Например, че Крис Леджот и Корин също е бил набелязан. И ако този атентат стане фатеня пред стотици свидетели, никой не ще може да успорва. Разбира се, предварително една мъничка дупка ще бъде пробита в костюма на необходимото място. Валерий се прибира при теб с пистолета на Корин. И докато ти спиш го разменя с твоя. После върху лист какъвто ти употребяваш написва на пишещата ти машина за плашителното писмо. Такъв е бил първоначалният план. Но ето, че ти се събуждаш и разказваш случая с бутилката. Този път тя печели по всички линии. Отървава се от теб ти и без това и пречеш. Вече си безспорният виновник. Още повече самият ти си убеден, че си убил Корин. И не само, че Крис е спасен, но той ще се възползва от необикновената реклама. Тук няма нищо мистериозно. Достатъчно е само да познаваш сценария и... Валери! Забравяш, че Крис е мъртъв. И добре стана. Това доказва, че въпреки всичко съществува справедливост. Оби го неблагоразумието му. Представи си го, възбуден и стощен неспокоен, принуден да отговаря на журналистите питайки се ще издържи ли докрай. А после в своята ложа е бил дължен да махне малката лепенка за да потече кръв от раната. Прибави и виковете в залата вълнението. Няма ли време да играе комедията на човек срещу когото току-що се стреляли? Поточно той напълно се е слял с ролята си. Чисто и просто е загубил съзнание. Станало е твърде късно за да бъде спасен. Всъщност това е истината, песента уби и тримата. Вярваш ли ми сега? Ремон мълчеше. Истината. Истината заради самата истина на това никак не го вълнуваше. Не се чувствуваше почти никак облегчен. Валери бе тази която. Според теб, прошепна той. Тя ли е направила всичко? Всичко? Не. Единият се самоубива, другите двама се избиват един друг. Само, че нейната намеса всичко обърква. Колкото повече ти си втълпяваш, че си виновен толкова повече от своя страна. Тя нагласява работите, за да те направи виновен. Ако полицията те задържала, знаеш ли какво щеше да се случи? Щеше всичко да си признаеш. А Валери щеше да те натиква още по-дълбоко в калта. Достатъчно е да прочетеш вестниците. Още защищава, но винаги намеква, че си грубиян пияница ревнивец. Такъв ли съм? Не. Не вече. Ти си спасен, Ремон. Ще се върнеш в Париж и ще разкажеш всичко на комисария. Едва не и отвърна. А после може би тя беше много интелигентна, но нищо не разбираше нищо от това, което за него бе съществено. Не разбираше, че вече не съществува после. Той се изправи. Ще помисля, каза Ремон. Благодаря, Кат. Ти си чудесна, знаеш ли? Значи сигурно е, нали? Ще се върнеш в Париж? Да. Мисля, че така ще бъде най-добре. Той е прегърна. Тя го притисна много силно сложила глава на рамото му. Да тя ще се умее да го излекува, да го направи щастлив да го запази до себе си. А той докато я люлееше не изпускаше и из сочи ножа на масата. Ножа с който щеше да убие Валери. Едно, шотландско уиски, бъпр. Бележки за авторите. Джордж Ланджила е роден в Париж през 1908 година. Кариерата си започва като журналист. Първите му успехи в тази област са неговите репортажи в защита на Испанската република. Участва също така и във войната срещу хитлеристка Германия. След войната става професионален писател, пише романи на криминални и разузнавателни теми. По-общо признание обаче най-големият успех на Лан Джилан са научно-фантастичните му новели, които го поставят между най-добрите писатели в този жанр. Пиер Бало и Томан Арсежак бяха вече известни писатели, когато преди 5 на 10 на години решиха да се сдружат с амбицията да обновят криминалния роман, който според тях се бил склерозирал. Като резултат от сътрудничеството на двамата изтъкнати френски писатели се появиха редица романи сценарии. Романите им изградени на пръв поглед върху невероятни фантастични събития и случки в края намират своето най-просто и разумно обяснение. Новелата «Песен, която убива, сюжетът се развива в средите на естрадните певци» е много добра иллюстрация на този особен маниер на Буело и Нарсежак. Издание Автор – Джордж Шленджилан, Пиер Буело, Тома Нарсежак Заглавие – Фантастични новели Преводач – Неделчо Дреганов Година на превод 1970 Езикът от който е приведено Френски. Издател: Народна култура. Град на издателя: София. Година на издаване: 1970. Тип: Сборник новели. Националност: Френска, не е указано. Печатница: Държполиграфически полиграфически комбинат Димитър Благоев. Редактор: Георги Косов. Художествен редактор: Василиончев. Технически редактор Александр Димитров. Художник, Александр Поплилов. Коректор Евдокия Попова. Адрес в Библиоман, Ащата пъса, двоеточие, черта черта, библиомен, Точка Шитенка. Точка инфочерта букс, черта 4914 Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. Ащатапа, двоеточие, черта-черта, тщетенка, Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие за да научите повече.